Hej och välkomna till The Effort Cast, episode 5, vår lilla julspecial. Tim Effort, som spelar in den här podcasten, är en rollspelsgrupp. Och här pratar vi om våra intressen som rollspel som vi spelar tillsammans då. Brädspel, tv-spel, tv-serier, spelmusik, ja, egentligen allting som intresserar oss. Och med oss idag så har vi Håkan, som vanligt. Hejsan, hejsan, det är onsdag idag, den 21 december. Ja, bra där, Håkan. Nu vet alla det. Sandra? Ja, hej, hej. Anna? Hejsan. Steffan är med för. Steffan i. <laughs> och sen så har vi en, en ny medlem här. Fast lite gammal ändå. Lite gammal. Hampus. Hej, hej hej. Vi kan ju börja med att du berättar lite mer om dig själv, hampus? Uh, ja, uh, jag känner de flesta här i ossgroppen sedan tidigare. Och uh, ja, jag gillar att läsa böcker och spelar kanske för mycket. Och uh, ja. Arbetar inom IT, vilket kanske är ganska förklarligt. Det man ganska nördig. Spelmusik. Det gillar vi också. Det gillar jag väldigt mycket. Tack Nick. Hampus är vår spelmusikexpert som vi kommer vända oss till i senare avsnitt när vi ska ha sådana specialer. Ja, men vi hoppar direkt vidare. Ni kommer att få höra mer om vad Hampus har gjort i veckan här nu inom kort. Men jag tycker att vi börjar på vår spelare där, Håkan. Vad har du gjort i veckan, Håkan? <skratt> De som har lyssnat på förra avsnittet har <skratt> kanske en viss eh, misstanke. Jag har inte gjort så mycket. <laughs> Nej, jag har, jag har faktiskt spelat, eh, spelat ett spel som heter Skyrim. Det, eh, jag är ungefär en månad efter alla andra i hela världen vad gäller Skyrim. Men, eh, men, men nu har nu, nu jag spelat det, äntligen. Jag öppnade faktiskt kartongen live i förra sändningen. live och live. och eh, Skivan överlevde ifall vi har några troliga lyssnare som, som hörde förra, år, förra veckans missöde. Men det är ingen fara alltså. Hur många timmar har du spelat sedan förra veckan? Eh, jag tror att det börjar närma sig kanske 30. Väldigt lite ändå. Ja, ah, jag har... Jag har varit förmån att göra saker, det är ganska hemskt. Men, och jag, jag kan ha fel också, för jag bara, jag bara drog till med en siffra där. Okay. När jag kom hem på torsdag där, vi var hemma vid elva, alltså när vi spelade in så var jag hemma vid elva kanske. Tror jag spelade till klockan tre. Sen gick jag upp vid åtta och spelade till klockan kväll. Och ja, så gjorde jag ungefär det vid helgen också. Så det är det jag har gjort, jag tycker det är coolt. Gillar du det? Jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt mysigt. Det jag, det jag ville ha från, från spelet var ju typ mera Morrowind, mera Oblivion. Jag ville bara göra coola saker. Och det, det har jag fått göra. Så du gillar det? Jag gillar det. Vad, vad tycker du om grafiken? Det här, det, här, det, här, det här är... För du har ju det på Playstation, eller Playstation 3, ja. ja. Jag tycker det ser ut som precis som jag trodde det skulle se ut. Jag vet inte varför alla har överhypat grafiken så mycket. Det ser ut som Fallout 3 eller som Oblivion ungefär. Lite snyggare, inte mycket. Tack! <gär> Änkligen någon som håller med mig om det här men, alltså, mm. men jag vill ju fortfarande mena Jag har det på PC där det i alla fall ser bättre ut Än det gör på era konstiga konsoler Du har inte sett på min Men alltså G G G men jag har sett på din Och jag har PC ah? Och det är mycket snyggare på min PC <går> Jo men eh, Det vi pratar med om Nick här nu Det är bara grader av fulhet för, enligt honom G G G G G Man har ju sett spelfilmer från det här det kanske typ så här, två års tid eller någonting. Man, vi, vi visste hur det såg ut innan det kom Jag fattar inte varför du är så besviken och ledsen för jag har inte kollat på någon spel, alltså jag kollar nästan inte på några spelfilmer innan spel ska komma. Det intresserar mig inte så jättemycket. Jag eller jag läser mer om dem i så fall. Ah. Så då, grafik grafik som, som, ni, som ni vet intresserar inte mig så jättemycket spel. I så fall så är det väldigt många spel jag gillar som jag inte skulle gilla. Men varför har du då hängt upp dig så mycket på grafiken i Skyrim? För jag menar att du spelar ju Wintersports, där det ser ut som döda och åker <laughs> längs typ så plastrännor. Kan vi prata ännu mer om wintersports? Ah, okay. <laughs> det finns vinter i Skyrim också. Det är väldigt fint med snö och grejer. Jag, jag tycker det är fina, fina omgivningar. Det passar väl nu i julet vidare. Mm. Jag har också varit... Vi var alla på bio idag, men jag kan låta någon annan berätta om det kanske. Någon som inte har gjort så mycket annat i veckan kan berätta om, <laughs> om, om bio när vi var på tillsammans. Där. Min vecka har varit fullpackad så jag kan ju inte... <laughs> men Skyrim, Skyrim, eftersom alla andra redan har spelat och pratat klart om det, så kanske vi kan hoppa vidare och se vad Sandra har gjort i veckan. Jag hade om listan här med... Grej att upp, men okej okay, ja, det. Har du ännu en grej? Nej då, det var, det var, det var klart. Det, det står bara om Skyrim här. Ja, men vi, vi kommer anledning att återkomma till det. Men vi vet ju hur, hur ofta ni tar upp det, så det kommer säkert komma. You people. eh mm. uh, ja, jag har varit i London uh, i helgen. Jag vet inte om jag har gjort någonting mer än det, men det var ganska stort. Mm. Du, du kan väl berätta varför det var så stort. Det var en ganska fin historia. Eh, ja, eh, jag vet inte riktigt vart jag ska börja någonstans. Jag firar typ tio års jubileum med mig själv. Att jag har gillat bandet Manic Street Preachers i tio år. Nice. Eh, och därför anordnade de en stor konsert på London... O2 Arena för 20 000 personer. <laughs> för, för din skull. Alltså för att det gör sig det kändes som det? Fan ja, det, det, ju ja det, var, det var trevligt. Bra idoler att ha. Ja, mm. faktiskt, det är väldigt värt att gilla Lite dem. Ni, det kanske. <laughs> ja, jag tycker även att jag borde ha fått flygbiljetter och sånt där betalt, men nej. Um, nej, men jag tyckte det var kul. Det var första gången som jag var utanför Sverige, förutom Danmark och Finland också, så det var lite av en upplevelse. Och du åkte jag själv dessutom? Ja. Ensam skulle vissa säga. Ja. Själv i rolltjänstgränsen. Med mig själv. <laughs> det var en singelfly kampanj. <laughs> ja. Jag fick mycket experience. <laughs> Finns någon experience du har med sig av, förutom Manic jag fick ganska mycket experience i art. Det är ah, en skill, mm. tror jag. Jag var på en massa mm. museum och sånt som hade gratis inträde. För att jag inte hade typ några pengar alls att röra mig med i London. Mm. Även någon sorts barter då? Level up i barter? I och med att du kunde komma in gratis överallt? Ja, fast jag tror att alla kunde det där. Men jag vet inte, ja. Ja. Så här low level zone. Ja. <laughs> London är låglevel <low> <laughs> ehm, Nej, så att jag gick omkring och såg en massa fina målningar. Ehm, och jag jag för första gången Sen jag var typ två år gammal. På tal om fina målningar, ska inte du måla bilden till vår hemsida som vi väntar på? Jo. <laughs> nu är det sagt live i radio också. Det är på gång. Det har varit utlovat sedan innan vi startade podcasten. Ja. Men nu skulle du vara i Östersund på gång. och då kan du göra det. Ja, ja, det är på gång. <laughs> det är, vilka, man har inget annat att göra Vilka museer besökte du? Var du på Tate? Uh, ja, jag var på Tate Britain. Uh, jag struntade i Tate Modern. Sen mm. så var jag på National Gallery. Mm. Som är asstort. Jag gillar National Gallery. Jag tycker uh. det är många, alltså, det är många, många stora målningar. Uh. Ja, Jag är svag för när de är stora. Av någon anledning. Känner man ju svårare med målarna eller det ska så mycket. Ja, så alltså, i storlek då. Ja, precis. Alltså jag pratar rena kvadratmeter här. Ja, inte liksom stora som är att de har mycket sinnesintryck utan det är fysiskt stora. Det är fysiskt stora oh, ja, ja, som ja, imponerar ja, ja. mig. Det är desto större, det är desto bättre. Det är så här kyrktak. Ja, mm. har, har ni aldrig undrat hur de har målat kyrktaken? De vänder på kyrkan. Ja, men det är det som jag har gjort i veckan. Så har jag sett klart på The Wire eh, efter att ha ägnat ett halvår åt att gå igenom den. Den var mycket bra. Vad händer i sista avsnittet? Nej, nej, nej, här är det, det Det här är en serie jag har planerat att se så länge. Vi kan inte berätta om det sista avsättet. Men vad tyckte du om? Jag tyckte jättemycket om den. Mer och mer för varje säsong faktiskt. Är det den bästa serien du har sett? Nej. Vilken är den bästa? As. Oh. Eller os. Den sig grejen alltså. Ja, ja, precis. Det är ett bra val. Men de har väldigt mycket gemensamt, det är väldigt många eh, stora karaktärer som dör i båda serierna. Vilket fysiskt jag... stora karaktärer. <laughs> <laughs> ibland, ibland det också. Ibland är de väldigt stora rent fysiskt. Eh, och det gillar jag, det är lite oväntat och, eh, att man aldrig riktigt vet om ens favoriter kommer att överleva i tio minuter till eller inte. Ja, men det är ju det i oss, ja. Nej, när gick den sen? Det var när vi gick i högstadiet. och sånt. Ja, jag kommer ihåg, jag brukade sitta upp hela nätterna i gymnasiet och vänta på att det skulle börja sändas vid tre, fyra på natten. Och sen så skulle jag upp klockan sex morgonen därpå. Jag vet inte hur jag klarade det. Det gick men... alltid för sent, ja. Ni är lite Fast, äldre, jag gick i uh... det var mindre presto, så jag kunde kolla på den. Men, men hur var det, var, var det? Det var ja, inte oss i Ja. det Ja, alltså det var ju typ en hel... Ja, jo, i och för sig... Men det var ju en hel um, soundtrack-bit också som jag kopplade samman med. Mm. Sluta inte varje avsnitt med mm. ah! Jag, jag, jag har faktum att det alltid var i slutet. Ah, fast, Och så ah, jag en Jo, mamma. det är sant. Det, detta stämmer. <laughs> okay. Jag gillade också. <laughs> mm. Fast den bästa, bästa scenen blir nog The Black Donnellys, tror jag. Tack. Den avsnitt eh, handlar jag, om tolv typ, avsnitt eller någonting. handlar om erländska maffian i USA. Den är riktigt skön. Det typ blir en av de bästa... Uh, vad heter det? Uh, första avsnittet vad heter det? Piloterna. Pilotavsnitten någonsin jag har sett tror jag. Riktigt bra. Ja, det är grupt. Vad heter serien? The Black Donnellys. The Black Donnellys. Yeah. Som är Donnellys, det irländska namnet. Mm. Okay. Det är mycket maffia och sånt med den. i det irländska uttalet uh, ja, det är det Irländska uh, maffian det handlar det om. Det gillar jag i serier. Jag kommer fram till men jag ändå aldrig sett Sopranos. Okej. Okay. Men händer det något mer i London då? Nej. Nej, då hade vi inte mer spännande där då. Nej. <laughs> men, du, men du gick upp flera levlar, du fick mycket experience. Ja, jag blev kompis med ekorrar inom park. Det var, det var allt coolt. var väldigt ja, trevligt. En att det var en bra. En Jag vet inte den kanske. <laughs> men, det är svårt att veta ibland. Jag har Sandra pratat om det här och vi, vi, vi ser det nog som en vänskaplig ja. ja. Det brukar vara så. <laughs> Hur är det med dig Anna? Har du fått någon XP den här veckan? Jag har fått Skyrim XP. Jag är, har även fått XP så pass att jag är klar med min första termin i översättning nu. Skickat oh. uh, Så nu är det klart, så nu har jag ingenting förrän januari. Um, I Skyrim har jag levelat min mage till level 30, så nu har hon kommit cap min rogue. Det har varit skoj såklart. Uh, det har även varit lite kul nu för nu har jag i alla fall kunnat prata med Håkan om det utan att så här spoilar någonting. Har Håkan kommit längre än dig nu? Uh, nej, han har gjort vissa questing som jag inte har gjort. Men jag vet inte, om man kan räkna att om man kan komma längre än någon det är väl om man har gjort huvudquestet längre? Eller? Ja, om man inte, är klar med huvudquestet det sånt... och har gjort allt annat är level 100. Så, uh, okay, ja, då är det väl hundra? Okej, ja. Nej, nej, i så fall nej. nej. <laughs> uh, sen, uh, sen spelade vi, ja, jag och Håkan uh, det är med Joakim här också. Just det. I, uh, i purgår. Uh, och det är ju alltid trevligt. Vi blev, jag vet inte riktigt, Håkans, Håkans karaktär, Justin Justin Case. Sir Justin Case. Sir just in case. Sir just in case som, som var min backup-karaktär. Ja. Det är Förstår ni? Justin Case. Okej, förlåt. Och så är det min lilla tjuv, tersa som nu har skaffat en crossbow alltså, och liksom, kan göra någonting överhuvudtaget. Uh, du var en knight, Håkan, och du blev sen the dark knight. Yeah. Uh, vi... They have to chase me. Mm. Vi har fått varsin cap. Uh, teresa I, I de flesta rum är Håkan en <laughs> <laughs> <man laughs> <man laughs> fanboy som vi sa i förra avsnittet. Uh, uh, teresa lyckades senast uh, intimidera folk genom att uh, uh, faila en acrobatics check. Jag skulle hoppa över ett tak, missade fick tag, sköt någon, sen gjorde en intimidate då. Nej, uh. du gjorde en bluff. För jag ska uh, ju säga, jag först, först, först bluffade Ja, precis, och sedan Intimidate um, Och ja, men nu, nu fick jag fick en cap Jag är typ, vad sa vi? Inte, inte The Boy wing. Wonder Precis, jag är night wonder Nightwing, inte The Boy Wonder liksom. Jag förstår ingenting Nej Jag förstår sånt här för att Håkan har förklarat Sånt där för mig förut Förklara för oss, Håkan, vad pratar vi om här? Okej, här jag Eh, vår kompis Joakim som är den mest nimdroppade människan någonsin i den här podden men som inte vågar vara med inte vågar vara med Han sitter just nu i hörnet och bara liksom gnyr. Eh, Joakim det, det är lugnt. Okay, det var det. Eh, han, har, han har en en del en kampanj där han har börjat spelleda och den, eh, han har gjort en egen värld så här det är väldigt ganska uttänkt värld liksom. det är väldigt mm. lätt att spela i. Så hade, så hade jag gjort en riddare som skulle ha ni vet den här galanta, goda riddaren. Det var, det var bara det att eh, staden vi är i, som heter Babylon, som också är namnet på hela landet eh, där, där bor det bara svin. Alltså, han mm. sa liksom att min riddarorden var ganska så här, det var här. en ganska bra riddarorden. Jag var ändå tvungen att liksom typ så här, eh, råda någon mot att vara med i, i, i en gruppvåldtäkt, för det var så här dåligt. Alltså, det, det var ungefär det var, det var, den nivån på folk i staden. Så att min karaktär blev mer och mer bitter. Och nu var det så att eh, han hamnade lite i trubbel och hans, han, hans orden skulle få allt all det trubblet. Så då kom vi på en plan. Att orden, det måste se ut som om, som om de jagar mig. I have to be. Uh, I alla fall, det var, väldigt, det var väldigt mycket Batman. Det var väldigt mycket Batman i slutet. Om ni har sett The Dark Knight som ni antar att alla har gjort. Det var det, det slutet när, när mm. Gordon måste jaga Batman. Det, min orden måste nu jaga mig och min uh, sidekick. <laughs> precis, <laughs> precis. Nightboy. Uh, Nightwing. Mm. Tersa ja. egentligen. T Tersa. <laughs> och det var så passande bara för att jag hade en eh, klass som, som heter Night och nu, nu heter den bara Dark Knight istället. Det var, ja, det är Batman och allt. Det var väldigt fint, det var. Det, det är rollspel en vardagskväll. Ja, mycket glögg. Jag, tyck jag tycker det låter snyggt. Ja. Det lossnyktigt fixat. det mm. mm. mm. jag tycker det också. Jag är glad att jag överlevde Joakim's kampanjan i det rätt... utan fått tag en annan gång. Ja, faktiskt. Det, det, var, var, lite... du var, det var väldigt nära. <laughs> det var, det, var... Det, det är ju intressant men obehagligt. <laughs> Man kan ju undra vad ni rollspelar när ni sitter alla tre. Min, min tjuv satt i fängelse. och ja, ja jag vet jag inte så Jag satt och bara var i så fan. Min, min karaktär var inte mer i rummet. Så jag satt och bara frågade Joakim hur länge vi skulle liksom få Leva hans fantasier. <laughs> <laughs> Förlåt Joakim. Men ja, det var väl, det var väl min vecka. Jag har fått expi på alla möjliga håll. Ja. Men då är det dags för Stefan att närma sig micken för att yeah. berätta om sin vecka. Okej. Okay. Um, ja, förra gången ni höll på att spela in i vår podcast så var jag och Joakim, återigen nildoping. <laughs> um, och, så och såg Holy Batmania på på serieteket på Kulturhuset. Det var... Först var ett quiz som vi filade jätte, jätte, hårt Om typ Håkan hade varit där hade vi säkert fått alla rätt. Och då hade han vunnit en fin påse från sci-fi-bokhandeln. Men i alla fall, det gick nog väldigt dåligt för oss. Jag tror jag fick fyra rätt varav typ en av två var chansningar. Så det var ju bra. Eller någonting. Nej, men det var mycket så här vem serietecknaren var då och då. Och vem, vilken karaktär som överledde i en ny serie. Eller så fick gå vidare. Och vem som samarbetade Batman och... Hellboy med och så vidare och så vidare. Massa grejer som inte jag och Joaquin kunde, men det var kul att höra på i alla fall. Eh, men sen så i alla fall så visar de då andra eh, batman filmen Return of Batman tror jag den hette från 92. Batman Returns, va? Batman Returns, andra Tim Burton-filmer. Exakt, alltså andra Tim Burton. Exakt, ah. andra Tim Burton från, så, men den var den bra. Det är klassiker med Catwoman och Penguin och lite sådär. Vem måste som eh. spela Batman i den filmen? Oj, vad heter han är det fortfarande nej han... nu är det väl killen va? nej inte väl killen det är andra killen han är ehm, gua inte jag kommer inte ihåg vad han heter det är ehm, han, vad heter han? Är med killen ja American också jag vet inte vad nej, det nej, nej, nej, heter nej. Nej. Nej, nej, inte inte inte inte Han inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte Eh, och, och, och Christopher Walken Ja, Christopher Walken Spelar Max spelar, Nej, Fast ärligt talat spelar han Christopher Walken <laughs> Nej, det gör nej. han väl alltid Ett Han testa. är en av mina favoriter Vad fan? På Har ni någon gång Walken. sett Christopher Walken I en huvudroll? Ja Förutom den senaste filmen här var mig Nej precis, för det var typ hans första Han har typ alltid varit biroll Jag har en huvudroll här och det är en serie som går på tv nu Ja det är en serie, okej Nej det är en serie Är du på Bådvård campfire? Jag vet faktiskt inte Han är verkligen en birollskaraktär Fast han är en grym birollskaraktär Han är grym och han har varit med i så sjukt många filmer Just därför, för han bara Jag kan ju typ 200 filmer om året Jag är bara med lite här och där Han har varit med i ett fantastiskt gammalt spel The Rich Ripper, där, han är, där han verkligen är Christopher Walken. A future cop. <laughs> <Jaha, jaha. laughs> uh, hur mycket har du tjänat på det här? Det är ganska bra. <laughs> jag inte det är han som dansar i fett på Slimlåten. Ah, exakt, exakt. Ah, ja, exakt. det har han huvudrollen i alla fall. Ah, är och, han är, och han är huvudlös i Sleepy <håll> Hollow. Måste <håll> det måste ju läggas. Som en huvudroll. Alltså, har... <håll> <håll> <håll <håll> han gör det jävligt bra. Pilsam <håll> <Tysson>, tystnad. <håll> har du gjort något mer än Batman-konvent? Event, eh, ehm, besök. Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag har varit krasslig i slutet av veckan och sen så har det bara varit jobb och typ julklappar i stor del så jag tror faktiskt inte jag har gjort något mer intressant Jag såg lite filmer och sådär när man var sjuk typ milk som var väldigt, väldigt bra. Mm. Ehm, ja, så men annars så... Har du köpt några team effortiga julklappar till någon? <här> och så var till vem? Ja! <här> men jag kan ju inte avslöja innan jul. Men, men den här kommer ut den 25 på, nej, förlåt, på måndag blir det ju, den 26e. Mm. Ja. Så att du kan avslöja vad du har köpt till Fredrik. Eller vänta, har du köpt till oss? Ohoho! Nej, tyvärr. Okay. Men vänner, jag till... Får jag avslöja idag? <laughs> Okej, okay. okay, men till bror Fredrik så har jag köpt Black DVD-samling. Åh, mm. oh, nice! Ja, yeah, det tyckte jag också. Och sen har Håkan antecknat skala skiktan. Yeah. <laughs> Och till min bror Robert så har jag köpt World Wars II-set. En ah. zombiebok bok om en zombie överlever efter mm. världskriget med zombies. Ja, ah, den är jävligt bra om är äh, nej, jag säga. hoppas books. det för att han är mm. så här äh, det, det är zombies som är äh, här precis. Berätta för idiotvärlden Black Black Books. Ah, black klart. black typ Books är brittisk, brittisk komediserie för med, du, den, med äh, Dylan, Dylan Moran. Dylan Moran och Bill Bailey och Camsin ah, Greg. Fin, Oj, finns den här bakom oss hyllan någonstans? Den ja. finns i mitt ja. sovrum, ja, tror jag. Ja, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan kolla på den i en, en paus då. Den är en, en väldigt bra serie. Jag gillar en torr, brittisk humor. Mm. Och, tre säsonger tror jag finns. Och det är en mm. lite äldre serie också. Den, den, och, eh, den handlar ja. om en man som eh, har en bokhandel. Och eh, han hatar alla sina kunder och mm. människor överhuvudtaget. Ja men det här han vet är, jag. Den är bra. Den han är ökviserad och röker väldigt mycket. Mm. Ha, ha, det är en här serie där han spelar sig själv mer eller mindre, eller hur? Precis. Och ser ja. wacky setting. Precis. Det är, man ser, när man ser Dylan Morns stand-up så inser man att det är ju Bernard. Nu har han ju börjat bli lite mer, sina senaste stand så ska han vara lite så här hälsosam. Så då har han med sig frukt ut på scenen och så där. Och är så här, allmänt arg över det här och försöker Säsongens dricka <laughs> Vindruvor, jag vet inte vilken säsong vi räknade, men, men... Tre. Okej. Okay. Det är tråkigt, det var att jag såg morgon Moran typ förra året tror jag. Och det ja, det var, gjorde det var jag med. Jättebitter! Alltså, rikt, alltså, han får vara bitter, i ok, okej, men nu var det liksom deppigt bitter. Det var att suga ja. på sitt Det var väldigt bitter. tråkigt. Nej, jag vet faktiskt inte. Det, det kändes som att han hade problem med sin familj eller någonting. Eller så det var han det var nästan lite så pinsam stämning ibland i publiken liksom bara för att han var så lite för bitter. Liksom. Är det typ som när han som spelar Kramer var ute på scenen och gjorde så här rasistiska, mm. <laughs> så här ah. så här rasistiska grejer Det, det lite, det är lite dålig stämning när de gamla folkkära ko komikerna jag mm. går ut på scenen och gör bort sig och så kommer på det och Bill Bailey dock så är det ju Årets stora händelse på, yeah. vad är det på söndag? På det söndag. är ju julspecial, det är Doctor Who-julspecial med Bill Bailey. Det är min första, i och har jag bara kollat på Doctor Who nu kanske ett par månader. Men det är ja. min första, någonsin när jag liksom ser någonting sändas live. När det liksom sändas ja, på det du, har varit, du har varit efter liksom hela tiden, men nu, mm. nu är det julspecial. Är det live? Nej men alltså, den sänds ju på söndag liksom. Det hade varit häftigt om det här hade varit live. <laughs> <laughs> the doctor, the widow and the då wardrobe. Då hade man också kunnat ursäkta kvaliteten på det. Ja. <laughs> det, det känns som det att det kan vara lite Narnia-inspirerat, lite julaktigt. Och ja, och... ja, det känns, åh, det känns underbart. Ja. Mm. <laughs> hade du någonting mer där, Stefan? Du har redan avslöjat alltså, massa julklappar. Ja, jag och. Ja, det känner mig. Det var lite liksom människa. Men nej, då? vänner, det, det blir det det nog inget mer. Då blir det en himla press här nu då. Det har ju varit fruktansvärt bra veckor kan man säga. Kanske de bästa veckorna ännu i Team Effers historia. Vi är endast äh, avslutat vad vi gjort idag ens. Och, så att, nej precis och, det, och då är det, är det inte lätt vet. för Rooking Hampus. Men vi ger honom en chans. Hampus, känn pressen. Vad har du gjort i veckan? Ja, alltså jag tänkte bara försvara mig i början. Och säga att jag börjar ju lävla nu så att säga. Level 1. Ah. Ja, level 1 podcaster. Ja. Jag, jag, jag har i jag veckan. Jag har spånat på julklappar. Jag har det var jag kan faktiskt berätta hur det är i början av veckan. Level 1. Mm. <laughs> Nej. Förlåt, tampus. <förlåt. laughs> <laughs> början av veckan. Ja, vi ja, och ja, det här är några som inte riktigt hänger med vår grupp, men det stod att ni med som är Alvin och Micke. Vi provade julöl. Mm. Bara 12, 11-12 sorter. Oh. Och det gick jättebra tills vi kom till typ åttonde flaskan. Sen, ja, det var ju flaskor då. Då var ju folk lite glada i vågen. Hade dött lite då, eller? Ja, och folk var väldigt glada. Jätteglada var folk. Julen är väl ofta ganska stark också, eller hur? Ja, det är ju 5-6 plus procent. Förlåt, vänta. Vilka var det du var med? Alvin och Micke. Bor inte jag med Micke? Jo. <laughs> Vad var jag med? det här? I Skyrim. I Skyrim. Det kan ha hänt, det kan ha hänt. Det kan ha varit. Men provsmaket in i ölen så är det bara lite slattare eller liksom svettar, eller tog ni en hel flaska för då tror jag att ni var lite dragna efter den åttonde liksom. Ja så det var en ganska bra blandning av båda två. Oj, spännande. <laughs> Men visste väl Alvin också spelledare i Dungeons and Dragons då förstår ni vilket nätverk ja, det här är av rollspelare. Ja har... Eftersom att vi inte umgås med varandra enligt handbesägen nu då, vilket, ja det gör vi inte egentligen heller nej. så mycket. så nej. Nej, nej. Men det finns spelare överallt, att man använder sig i vårt umgänge, så finns det spelare där. Alvin var ju min... Spelar där ute som spelar rollspel. Ja, Alvin var min första spelare också. Jag har precis spelat med Alvin väldigt mycket under åren. Väldigt länge. Mm. Skulle du säga att du är bättre spelare än Alvin? Nej, eh, jag skulle säga att Alvin är... Alvin och jag har väldigt olika stil. Alvin gillar att göra typ en stor... Eh, typ såhär, han kanske gör ett område med, med lite biologi och så händer olika olika quests där sånt som inte jag kan göra, för då får jag panikångest och måste typ så här göra varje NPC i varje hus i varje by. Och då händer ingenting istället, så därför kör jag lite Hammans stil som ni har märkt. Håkan kör ju uh, take, it, take it as it goes ibland. Ja. Ah. Men det är väldigt kul. Båda kör sin olika stil. Liksom. Har du en favorit julöl? Kan eh, du rekommendera något till oss? Nej, alltså jag gillar inte julöl men jag vet inte om det ändå. <laughs> jag hade ju köpt det. <laughs> Vilken gillar du mest? Alltså, vilken var minst äcklig? Det var den som smakade kardemumma. Allt annat smakade väl likadant. Vet du vilken det var? Jag kommer absolut inte ihåg. Det var den åttonde då, kanske? <laughs> har du ja. gjort något mer spännande i veckan? Nej, det är en kniga vecka. Men jag har tänkt på att köpa för julklappar som Stefan också har gjort. Ah. Och det lutar åt att köpa vantar för 100 kronor till mina syskon jag är inte så rik i min bortförklaring, <laughs> eh, annars har annars jag bara jobbat. Fast det är bra, skydda sina, skydda sina syskon från kylan, ja. det tycker jag är bejärkansvärt. Mm. Fast det är att han köper ett par så de om det, för att han vill liksom tunna ut till nästa år, ah. <laughs> så att det finns fler färre syskon. <laughs> så att han, han möten. Möten. Mm. Vi kommer ju prata, prata mer om julen sen när vi ska ta upp veckans tema, vilket ju då är, ha med julen att göra såklart nu jag berättar om min vecka lite idag, ifall, ifall din in, var en vanlig vecka som du sa? Ja. Nej, det är lugnt. Det där vi, ska vi hoppa på min vecka? <laughs> yes, jag förlåt. Vad fan, jag är ju i level två nu. <laughs> <laughs> jag, måste ju, jag måste ju få berätta om min vecka. Du måste ju även berätta om filmen som vi såg, för ingen annan har gjort exactly. det. Exakt. Oh, filmen... Jag har typ glömt av vad den heter men <laughs> vi, vi, tar det, vi kan vi... ta det sist kanske, ja, vi kan ta det sist och prata om det tillsammans. Mm. Jag var när jag att gråta flera gånger, Visst var det, mm. det var en De sorglig. Det var fortroligt Men det är ja. ja, men verkligen. Men det... det bästa var ju slutet när alla äh. kom pengarna. Okay, mm. Då blir man ju mm. ja, då. Mm. Alla, kom, mm. alla kommer hjälpa hjälp Nu Nu, nu tjuvstar vi här. Vi, vi kan lika gärna prata. Nu har vi börjat prata. Jag inte om det oh, Level 2. Jag kunde ta på level 1 igen, när jag fortsätter så här. Men, det här är lika <laughs> två hardcore-mål. Du får XP extra varje gång du misslyckas. Oh, ja, det är så. Jag vill göra en sänkenik med mig. Ja, men, det är väl hemmen väl ju efter, efter att jag trackade dig där. Ja, det är inte snällt så jag som en rookie. Men... men den här filmen som vi gjort var på Vårsvårg, det var alltså en svartvit film. gissningsvis 58, kommer jag ihåg rätt. 47. 47. <laughs> There you go. Okay. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Var, var, var, ja, den kom till Sverige. I den gjordes 45. Okay, okay. ah it's a wonderful life. Det är bra att alla, att, att alla är bästevisare nog för att rätta varandra i en stor kedja. Det innebär att någon får rätt i slutet. Det som var lite imponerande med mig var att det var en så pass lång film. Det var 2 timmar var Det är lite för den tiden filmer. Ja men verkligen. Och sen, sen filmen överhuvudtaget var... Jag ser inte mycket filmer från 40-talet kan vi säga. Och de får jag sett... Tycker jag har varit ganska kassa. Mm. Men det här höll ju verkligen hela mm. vägen. Och hela tiden. Alltså det är få filmer också som är kul i två timmar, tio minuter att se. Men jag tycker inte, den hade inte en enda dropp nästan. Alltså av kvalitet. Det var verkligen bra hela vägen. Man kan säga att det är den här klassiska... Det är inte Scro det. Det är inte det. Det här är början på den här tropen. När, när någon önskar sig död. Och får se hur det hade varit om man Precis, inte fanns. Precis. Jag tänkte säga det det, det, det. det kändes som den första klassiska Scrooge-filmen som vi alla känner till. Alla har väl sett Kalanka-versionen, om inte annat. Liksom. Mm. Och det här kändes verkligen... Det var verkligen den, den historien. Han hade sitt, sitt lilla bankkontor, han lånade ut pengar. Och, ja, han var det här samhällets goda, mm. goda det ju, människor. Det är ju inte Scrooge. Mm. Nej. Det är inte tvärtom. Ja, fast ni vet ändå hur jag menar just, just, ja. just, det, här, just det här med att... att, att, att ja, men det är väl liksom att Henry går Potter, till, den rikemannen i byn eller staden... Harry var, Potter? Nej, he, Henry. Henry. Ja. Henry Potter. Rikemannen i crossover i staden. Jag tänkte igen på Harry Potter när det kom fram på oh, Potter. Den, det var den lite onda rolig. i staden hette ja, alltså men han, Potter. Han var väl lite Scrooge liksom. Ja men verkligen för han fanns. Och sen så fanns han här goda som hela tiden försökt göra det fint för alla. Sen gick det åt helvete för honom också. Och då fick han återgå med hjälp av en ängel då. Och se hur, hur det här samhället skulle varit utan honom då. Och då var det helt vidrigt. Det var här, vad var massa jitterbugdansställen. Berätta vad som hade hänt med hans kul hela tiden. Det allra värsta var det som hände. Ja, när han kom. han, han bara blev bara mer och mer nedbryten. Desto mer han såg hade hänt i staden. I fall han inte hade levt. Men det värsta av allt, Håkan, vad var det han såg i slutet? Hans, hans fru, hans älskade, vackra fru. Han frågade ängen, hänt, vad har hänt med min fru? Och han säger, ingen säger, jag kan, inte, jag kan inte berätta det. Och, och, och, och va, va, va, vad heter hur huvudrollen? Han, han tar tag i ängen och säger, berätta. Och så, George. Låt, George. George, ja, George säger, berätta vad som händer. Och så säger ängen, hon... Hon är, hon är en ung mö. Och, och, och han bara, Fan, vad vad hur du säger! Och ingen säger. Hon stänger sitt bibliotek just nu. Och Hon hade glasögon. Hon hade och en manshatt. En manshatt och ingen urringning eller någonting. Det var som att hon hade gett upp totalt 25 år och ingen man. Alltså. Så liksom utan, utan, då, utan den här mannen i sitt liv så var hon så här. Hon var helt och blev bibliotekarie. Mm. Och det, var och det, var det, hon, det var det som fick hon liksom, vilja leva igen. Liksom. Rädda, rädda det vände det hela så att säga Men Jag tror att vi alla skulle kunna rekommendera Slå på den här med familjen på julafton Jag tror, ah, även, på, jag tror även barn Skulle tycka det här var en kul film Är på... det så? Ja. Jo, barn det. av idag? Ja, ah, jag tror det. Det var ju några yngre barn i publiken. Jaha, jag såg inte, inte dem. Åtta, nioåringar åringarna De var för små för att... De, de ja, skrattade väldigt mycket de skrattade när det var släkt i och så. Ja, de var inte De, de, de, de, de, de är kanske så. skrattade på en annan ton. Jag hade faktiskt inte alla några barn, men okej. Sandra kan inte höra barnskrattfrekvens. Nej. Det beror på att när man blir äldre så <sk försvinner faktiskt register från hörseln. Du kanske är för gammal för att höra. bra. Men... <laughs> men det var ju på grund av den här filgudkänslan Och julstämningen som jag ville släppa mer På den här filmen Återigen så var vi då på Kulturhuset Nu var det biblioteket för film och musik som arrangerade Och man så. fick pepparkakor När man ja. gick in till bio Det fanns glögg innan men vi missade det precis det, ja. fann, det fanns också glögg i slutet när jag ja. gick ut Ja men det var verkligen jättetrevligt Ja vi får ja. göra lite mer sånt Med Team Effort, gå och se på filmer och... Ja men det är viktigt att vi faktiskt går och Ser annan kultur vi är så inskränkta i vår men mördvärld. Det är, eh, Stefan är bra på att hitta sånt. För du, du drog med oss på någon här folk, folkmusik i somras också. Där ja, parkteatern. parkteatern. Ah. Det, det är också ah. <laughs> samma byggnad. som man Men alltså, är det fin kultur. Det är annan kultur. Musik uh, och teater uh. och sånt det är väldigt annorlunda. Och eller? man fick dricka alkohol utomhus på den här sommargrejen också. Mm. Ja, ja, Då är inte fint. det inte filmkultur. Cool. Fick och fick. Men, uh. <laughs> jo, men nu, nu, nu, det är nu Nu tiden är okej okay, fram till 22 i Vita Bergsparken. Parken jag är, ja. Ja. Men på tal om sånt som vi brukar göra Vad har jag gjort? Jag har sett på massa serier De serierna som jag följer just nu för tillfället Är Breaking Bad Som jag nu har följt Nu är jag klar med den så långt som den har kommit jag, jag, det, det finns väldigt många som pratar jättegott om den Som säger att det är den bästa serien som någonsin gjorts Jag vet, ja, jag vet inte riktigt vad de pratar om Men vad det är en väldigt är, bra serie Vad handlar du det om? Lite? precis. Det är en kemilärare Kemiläraren får lungcancer, kemiläraren är fattig, kemiläraren har en familj, familjen är, för att han är fattig, också fattig. Mm. Ja, det är fetäppigt. Det är, det är han är också fetäppigt såklart. Han berättar inte om sin familj för det här, men han känner att han har ju ett ansvar ifall han skulle dö, att hans familj ska få det bra. Hans son ska kunna gå college, allt det här universitetet. Så att han träffar på en gammal elev han haft i skolan och börjar koka crystal meth, alltså metanfetamin tillsammans med den här killen då. För att kunna helt enkelt tjäna ihop pengar för att han hans familj då ska klara sig hans motiv är väl egentligen det intressanta. Man han vet ju inte, inte klart vad han har för motiv egentligen. Det kan ju vara det. Men delvis vi ser nog också att han, är, han känner sig ganska patetisk Han har aldrig tjänat pengar. Han vill tjäna pengar. Han har aldrig känt fara. Han har alltid tagit liksom den fega vägen. Och nu plötsligt så han liksom ja, koka krysslmätt. Var, var ute på gatan. Liksom, det händer grejer. Och, och runt, det här byggs hela storyn då. hans familj påverkas av det här. Liksom alla runt honom. Jag tror också hans, hans förus Hans frus systers man eller någonting sånt mm. är också med DEA, drug någonting. Alltså de som ska fånga mm. de, som, de, här, de här kartellerna som, som liksom fixar allt knark. så Det är en himla röra allt det här. Så det, är, det, är, det är ganska intressant. att Han är kemilärare då, någon så här geni. Så, så kokar han ju the best crystal out there. Ja, jag, jag, har sett bara, jag, har, jag har sett piloterna kanske två avsnitt till. Det, det börjar med att man ser att springa springer typ naken genom öknen. Den börjar ju ganska liksom... Alltså väldigt bra känns det som det fortsätter ja. Men det är ju piloten, eller? Ah, mm, ja, precis. Bara skapar IPs. Exakt. Ja, men den, den, är, den är bra. Jag skulle rekommendera att se den. Men absolut, jag tror absolut inte det där. Jag skulle he mycket hellre rekommendera Dexter eller något sånt Oh, den har ju säsongsavslutning som. nu. Det kollar jag på. Ja, jag har fortfarande inte sett mm. det. Avslöja det inget! Nej, avslöja inget. Jag, jag, det var... Säsongen har varit si där men jag tyckte att den slutade helt okej. Okay, Nej, jag tycker ändå det var inte den sämsta dexter säsongen av det. Nej, jag det var ju... Gärdigt, uh, ja, typ. Mm. Ja, verkligen. här men, men, är tredje, herregud tredje, tredje, det var asbra. Jag är mitten av tredje. Ja, den är riktigt dålig. Om det är den som är, som är dålig så är den med, med Miguel, eller hur? Ja, Miguel. Ja, den är, dålig. Ja, den är, bra, dålig. är asbra med John Lippo. Ja, jag jag då, har hört, det, jag. Jag ja. hört att det ska vara ett jobbigt slut på den säsongen här för mig. Uff, ja. Ja, men nu ska vi inte prata nej, om sådana grejer. Nej, nej. Och vad har vi sett med då? Jag pratade med Stefan lite om det. Vi eh, mm. sett de fyra första avsnitten av sju på serien Grimm. Ja, det blir bara sju alltså. Är det, första det är bara sju avsnitt nu ja, i alla fall okay. tror jag. Jag vet inte om det kommer mm. fler rullande eller om vi får vänta på, på fler avsnitt. Ja. Men, men det är ju helt enkelt kontentan av den här scenen. Kanske du vill berätta. Jag har att jag har pratat i sträck nu. Berätta, <laughs> vad handlar Grimm okay, um, Ja, det handlar om en kille som jobbar på mordroten tror jag. I, någonstans i USA, kommer inte ihåg vilken stad, om det är en påhittad stad eller äkta, men eh, i alla fall så visar det sig att han är one of the last grims eller han tillhör blodlinjen Grimms i alla fall, som är från Bröderna eh, Grimms saga och de världarna med övernaturliga väsen och sånt. Eh, och det är väl det att han, han upptäcker att han har förmågan att, att eh, se väsen för att vara med. De ser ut som vanliga människor, men eh, ett ögonblick så, så ser han något annat ansikte över den här människans ansikte. Och och sen är det väl lite så här monster of the week känns det som varje avsnitt lite och det är, det är lite basicarna. Jag gillar lite mer plotline och lite mera story men jag tycker om den faktiskt ändå. Jag tycker om den är i alla fall. Jag tycker också det. Jag funderar på om det kommer bli lite mer så plotline eftersom att, det. alltså att de typ den första liksom första säsongen har klassat mm. för att introducera kanske alla olika sorters monster och mm. sen gå vidare. Vilket v, är, väl hur bättre brukar vara i såna ser. Ja det, det hade varit ganska bra men det jag är besviken på är att den känns lite sina. Nu är prinsess. Asså ser inte, inte vilket, ens med den alls så är jag alltså dålig är den så dålig. Är den är som Sina. Är så. Den är inte så dålig ändå alltså Sina har ju faktiskt man då fall... dålig. dålig. Förlåt, Förlåt. <laughs> men alltså, Sina har ju verkligen ingen budget och känns väldigt så utvattnad och känns inte så är nu sämre än alltså. Den är från mitten på 90-talet men Förlåt. Budget spelar ingen roll allting är så likadå. Men, oavsett, äh, vad, oavsett vad, vad Anna andra Håkan tycker <laughs> om sina så vet vi vad resten av världen tycker. Och Grim är inte lika dålig som Sina. Men, men det är sådär, när när man får hela det här upplägget med serien, man börjar förstå vad det handlar om och Exakt. det är liksom man har sett halva första avsnittet eller något sånt där mm. och plötsligt kommer någon, något fult så här monster som är helt uppenbart utklätt som, som han ska slå i eller typ han ska fasta ska slå i med något litet svärd yeah. då blir man så man bara ja oh, men <laughs> det ja Ytterligare i plotlinen i alla fall så jag vet att de här grooms har ja några fiender också som är då Grim Reapers som då går om mm. jag tror de kan jag tror, jag tror faktiskt inte de är kallas Grim Reapers utan de är bara Reapers tror jag men ska ni skratta åt det men Sina The Warrior Princess det skattar vi inte åt men det var 90-talet det så ingen ursäkt nu men alltså jag, jag tror att de kallas Grim Reapers eller de kallar dem bara Reapers men i alla fall de, de reser runt och försöker döda av Grims Grim. för Grims det Grims gör i alla fall att de ja, uppehåller ordningen i samhället de här övernaturliga väsen, när de går lite över gränsen så ja, ja, dör de eller ja, blir ja, korrigerade på något sätt. Sen finns det då bluebloods tror de inte kallas också, som är då goda övernaturliga väsen. Eh, bluebloods? Jag tror de kan, eller är det något liknande i Vad var det för några? De goda övernaturliga, eller ja, de som inte gör något dumt nu på tiden, de som är eh, the line. Jag de? inte de typ, eh, <laughs> typ eh, vad heter han, varulven. Nej men jag tror inte att det är, att det är Blue Bloods de, utan det är, det, det är att var, varulvarna, jag har hört att varulvarna kallas Bloodbath eller ah, något men, sånt. Ja ah, men de säger det men alltså det är överhuvudtaget inte bara Lådbar? Ja, jag tror jag, jag, jag, jag vet det det är säkert ingenting för det är grimma allting men det är men nå, någonting åt det hållet helt låter så Det kan ju vara blaug låt Men i det betyder det är inte bara varorolven utan det är när de är goda över naturliga väsen eller inte goda de inte jag har, har du massakridet med. Jag trodde bara att varulvarna hette så. Utan det finns de heter något. Ja, Eller så har ni sett olika serier. Det är Lycen Lycanse. Fattar vi om Dexter nu. Det <laughs> <laughs> men... där är ju varulven. <laughs> ja, precis där är ju en blotbath. Nej men ah, jag tror vi... nu, har vi, nu har vi hållit på här i 40 minuter med det här och vi har ju massa annat att plöja igenom så vi får nog eh, ta en liten paus. då är vi tillbaka från pausen och veckans tema. Inte särskilt förvånande för någon så är veckans tema jul. Och det vi ska prata om i synnerhet är rollspelet under julfirandet. Alltså helt enkelt, man har ju en, en roll på jobbet, man har en roll med kompisarna. Kanske till och med ja, olika roller i olika kompisgrupper. Och just julen blir ju speciell som att här kommer hela släkten och samlas på ett sätt som man inte gör särskilt ofta. Vissa som kanske inte man träffar mer än en gång per år och då tar man ju sig an någon roll. Kanske Anna, 14 år veganen Sandra, 18 år. Det brukar vara Anna, 14 år. Du jag brukar vara Anna, 14, 14 år. Det jag menar är att alla har ju sin roll. En farfar är ju en farfar. En eller striker. <laughs> Nej, det är inte så. Det är blir så jävla fel på ett sätt. Oh, vill, du, vill du berätta någonting? Sandra. Vem är, vem är, vem är det som är tank på julen? Det är inte jag. Det är, är, är inte jag som är tank. Åh, oh, men okej. Okay. Åh oh, nej. Det blir sådana Sandra, vad har du för roll på julen hemma hos dig? Och, och är, det några, är det några speciella människor som du märker är annorlunda mot hur du vet att de är just för att de ska ta sin roll på julen? Julkorten? Eh, nej, eftersom det är oftast folk som jag träffar en gång om året. Så jag har ingen aning om vilka personer de är egentligen. Eh, men jag, jag brukar nog vara oftast den person som jag är i andra sociala sammanhang. Förutom när det finns några i släkten som är lite jobbiga och fokuserar väldigt mycket på det här att förut att jag var vegetarian och nu att jag är vegan och man måste ju få protein i sig och ja. Sen så har jag ju min släkt i Jämtland där alla är typ jägare och så vidare. <laughs> Så ja, de flesta de är väldigt förstående och väldigt snälla och så, men lite kritiska också Vad tar du an för roll då? Tar du försvarsroll? Nej, eller? Jag, tar, jag tar an rollen som att ja men det går bra och det går bra hittills Jag är snäll och vänlig och sen så tänker jag dumma tankar inuti tiden. <laughs> men ute på krogen, hade du inte varit så snäll? Jo, det hade jag nog, det hade jag nog faktiskt men ja, man märker det lite grann mer när det är ändå personer som man träffar mer än en gång i livet även fast man inte träffar dem mer än en gång om året. Brukar era tomtar rollspela bra? Jag brukar inte ha någon tomte, nej. Är det någon som brukar ha tomte förutom? jag Ja. Det var väl ett par år sedan. Men annars ja. så... Nej. Finns det inga som har barn i släkten? Jag det firar finns... inte jul med barn, jag firar juldagen och de, då har de haft sin tomte redan dagen innan så jag missar det. Okej, okay, tråkmånsar, jag berättar Men... om min tomte. Okay. <laughs> <laughs> ja, vi har alltid haft tomtar, det var ju olika människor och det är, för mig är det ganska viktigt att tomten går in för det. Det, finns in, och det, det Kanske det roligaste är när man är någonstans där man, någonstans där man har hyrt in en tomt. jag minns, vi var i... Det hade stopp, Det stämmer. Nu tycker jag såhär Sunes jul eller någonting. Ja men det, det kanske är så mina jular brukar vara. Men låt, så här, vi, var, vi var i fjällen ibland eh, un, under julen just och hyrde en oh! stuga och sådär. Oh! Och, och då kunde man alltså, vilket, jag, jag minns att det var när Sonic 2 kom, så får ni räkna bakåt när, när nu det kan ha varit. Kan, man, kan ha varit 10-12, jag vet inte. Men då kunde man tydligen, fick vi reda på sen då, att man man vet ju alltid att det är ju någon man känner som är jultomten. Så, så, så det är kul vem, att han ska spela, så ska man undra vem det är, försöka lista ut. Det man vet att det är någon avlägsen granne eller något sånt där, så har det alltid varit typ att föräldrarna i hela området, jag kommer från ett litet område, de typ hyrte in så här olika grannar så de vet inte känner barnen så bra för att vara tomta. Men här så var det lite speciellt, för då trodde man att nu kommer någon snart gå ut och köpa tidningen, för här fanns inga avlägsna släktingar då, så då, eller grannar. Så då hyrde man in den tomt istället som hela det här komplexet som man, som man var i då på något sätt tillhandahöll. Problemet är att det är lite mer fest när man är i fjällen än när man är hemma. Vilket, så Vilket innebär att den här tomten har blivit bjuden på öl och snaps i varenda hus. <skratt> Så att Alla barnen sitter och, och föräldrarna håller, håller barnen uppe. Jo, men tomten kommer nog snart. Han, han, då, han kommer så jäkla sent. Och, och när han kommer så är han så sinnessjukt full. Alltså, tomten är för till alla barnen. Plötsligt ställer är alltså, för att Jag har ju tio tomt så jag vet inte. Men eh, jag minns att han var full. Och, och jag har fått berätta för mig att han var väldigt full. Och, och, och man skulle bjuda honom på snaps då. Ni liksom. kan Aj. tänka att det är ganska rolig grej. Och så han var han inte så bra på rollspelar rollspela. Minns jag. Jag minns min morfar brukade vara tomte när jag var liten eller det höll ju ungefär tre år sen så kom han inannadan så här mask verkligen som den ser jätteläskig ut liksom. när jag ser den på bild att var han och skägg så han kommer in genom ytterdörren var på jag stor storgråta och verkligen får panik och så får de väl förklara för mig att det är morfar sen hade aldrig jag någon tomte mer liksom för att det var lite för traumatiskt. Mm. jag var också jag var rädd. så alltså, verkligen livrädd för tomten när jag var liten. Så jag sprang helt och gömde munnen bord och sånt där. Så jag, tom, julen var inte riktigt grejen för mig. Liksom. Tomten behövde inte ge mig några julklappar. Det liksom, var helt okej. Okay. Ah, <laughs> jag, jag har aldrig haft tomten var med. Jag tror aldrig jag har på tomten heller. Så det hade varit lite onödigt när den kom. Okay, för syrran hon trodde på honom, hon var åtta eller någonting. Och så var det någon i skolan som typ så här hade skrattat åt när han var typ Ja, självfallet, tomten finns inte. Då har hon varit såhär. För först då var hon <laughs> år så det var ju eh, hur gamla man är då? men det är, men det är, men det är så roligt man då när man går <laughs> man går i två ändå. liksom så så jag, ja, jag började när jag var sex liksom full koll. men i alla fall så så när jag var typ tre eller fyra då var det verkligen hon tog mig i sidan om och var typ Stefan Stefanie, tomten finns inte, du måste fatta det här. Så såhär, bara för att hon inte vill att jag skulle få samma chock och eh, problem. Ja. Jag. Men, jag, men, du... men det roliga med åttaåringar också, när de fått veta en sån sak av att som mm. min äldrebro, att tomten inte finns det är att de går runt och skrattar åt alla andra barn i skolan för <går> tomten finns inte och sen går de hem till tandfen. Typ. Barn är så jävla dumma men de ska ändå vara sjukt elaka mot alla andra när de väl vet någonting. Jag gillar Stefanis typ, så här syra som bara We must break the chain, it's evil! <laughs> We can't continue It's lies! Det är kärlek, det är kärlek. Mm. Hampus, var dina tomtar som barn? Ja, det var ju min farsa som jag visste varje gång. Så det var ju liksom... Ja... Inte så kul ibland. <laughs> så man, han var en dålig rollspelare. Eh, ja. Fast nu tänker jag typ att han kom in och bara Ja, och han besvår <laughs> ingenting för han har varit en dålig son det här <laughs> året. Jag bara, varför pappa tonto? <laughs> eh, Nej, det gjorde han inte. Det, vi hade väldigt roliga jular. Däremot så, ja, liksom, om man bara kommer in med så. Ja. Ja. Lite half-assed det. Ja, men det var roligt. Det var väldigt kul. Är det någon som har några sick and crazy jultraditioner? man sticker ut. Jag äter inte vanlig julmat. <laughs> You're so crazy! Vegan. <laughs> jag hade varit crazy om du inte var vegan. <laughs> uh -huh. Jag har börjat hitta på ursäkta för att inte hänga med min familj på julafton. Jag vet inte om det räknas som en tradition eller inte. Det börjar bli lite sport av <laughs> Jag tycker ändå att du kan berätta det, det du berättar för oss om, om, om hur du firar din jul. Jag tycker det är jättekul. Okej, vi minut har jag berättat nu <laughs> <laughs> slash, slash Jag vet inte om det, det är det riktigt. <laughs> uh, uh, uh, ofta, ofta brukar jag ju... Um, Eh, till exempel kanske jag säger till mina föräldrar att nej men fan, mina, jag och mina kompisar ska jag göra någonting så vi kanske kan ses på juldagen eller något. Alltså jag vill bara komma undan själva det är den, den dagen som känns som den, den, den farliga dagen liksom. Och så, ja, så sitter jag väl hemma kanske med lite whisky och alla Aladdin. Aladdin är en, en bra film. Mm. Eh, ja, jag tror du drack whisky med choklad? Eh, det beror på om jag köpt choklad eller inte. Är inte det äckligt ja yeah, yeah, yeah. Efter ett tag blir inte <laughs> okay. Whisky och choklad är förut gott också ja, jag kan tänka mig det Whisky kan man dessutom blanda med exempelvis en pucko Eller eller så kan man ha det på glass Vilket är jättegott Ja, det är också jättegott Men det kanske är något vi ska introducera i podcasten Whisky <laughs> Ja, Choklad, hör, va? Hör på. <laughs> eller är det den här whiskyn passar med lakis <laughs> <laughs> whisky och clementin som kommer blir ganska fort vi är nu numera en ja. podcast istället <laughs> vi ses nästa vecka nej. Så, så dricker vi bara Lord Calvert så det blir inte så spännande för dem som <laughs> är fint nu höll jag på att gå in i den där sketchen från Kvalitets men jag ska inte göra det alla din whisky ja att ah. dråta. Jag jag tror du kunde bara gå vidare. Det var så första filmen fjävlor ganska. <laughs> alltså jamen det alla dina alla dina alla liksom. den den med en helt helsny värld allihopa. Alla dina var den första biofilm jag såg. Det var en av de första jag såg också. Ja, och jag kunde inte sova på hela natten för att jag skulle gå på bio och Var ja. jätteexalterad. Ja, alltså, jag har nog av att jag såg eh, Djungelboken på bio det säkert? Ja, det har jag också. De visade den ja, igen när vi var ner. små. Exakt. Det kan mm. inte vara varit i... nej, nej, nej, nej, nej, nej, sen när kom ut det var typ 832, Aj, hon, jag, jag, jag vet då. att jag gick med min mamma och hon var jätteexalterad för hon mm. såg den när hon var liten ja, och, ja. Jag vet inte att jag såg den på bio. Mm. Mm. Första filmen Sandra tog vi var It's a wonderful life. <laughs> Idag. <laughs> Nej. Premiären. Ja, 45. <laughs> I USA i Amerika. Ja. Riktigt så gammal är det Sandra. Mina jultraditioner annars kretsar rätt mycket kring särk vissa filmer jag ser och vilka serier jag ser. Så här, måste ju se, jag, nu senaste åren har det varit Doctor Who-julspecialen. Sen är det QI har julspecial. De flesta serier har ju julspecialer. Vi kan inte prata för mycket om det här, för det kommer ju veckans topp 5-lista sen. Topp fem julmedia Okej, okay. okay. får vi nämna kanske typ så här? Nightmare Before Christmas. Då? Ja, <guss> okay. får, den det, har det jag, jag, ni, jag men aldrig sett. Det är lite Vara av en spoiler. Jag, men kan... en nej. jag brukar ju titta på Hogfather, uh, Terry Pratchett. Ja. Den når inte topp 5-listan så du kan prata om den om du vill. Förlåt, menar du att alla aldrig har sett Nightmare <coughs> Before Christmas eller inte på julen bara? Jag har aldrig sett den. Det okay. finns ju någon relativt ny finsk skräckfilm som handlar uh, om Father Christmas också. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter just nu men den handlar om att Jultomte den är begravd ja. äh, någonstans. Jag har sett den. Kommer du ihåg den? den är inte heter? så bra. Inte Nej, den är inte så bra, men uh, den är ganska läskig ibland. Den heter någonting med Santa väl, bara. Ja, ja. Ihåg, det, det var från början en kortfilm på typ 15 minuter någonting. Sen var den så populär så att de började samla ihop massa pengar och sen slut så blev det en långfilm mm. och den var lite så här halv den Damn. gör jultomten lite läskigare i ah. alla fall för alla som inte tycker att han är läskig. Det borde komma Ändan... fler skräckfilmer med jultomten. Det varit ah. bra. Tomtar och troll överlag. Mm. Jag, jag menar, clowner har ju redan pajat typ för alla barn i hela världen. Så då kan ah. jag hoppa över till jultomten eller sådär ja. nu. Ah. Jag tycker det räcker med alla dåliga komedier med tomtar och sådär. De förstör väl nog tycker jag. Ja, kanske. Mm. Men, men det, det finns ju också ganska mycket man får ju alltid nya spel, man får alltid julklappar när man är liten. Jag har massa massa julminnen ifrån ja, sånt som Sonic 2. Jag har julminnen där jag sitter och spelar Magic-kort en halv natt med min morbror. Och, och de här sakerna. Det, det här, vissa julminnen är ju verkligen fina. Har ni någonting sånt som ni har fått ja. som är, som, som verkligen har gett er ett starkt intryck Yep. Eh, och in of Time, kan det ha kommit 99 kanske? 98, 99? Jag säga 90, jag vågar inte säga något. Någonstans där. Så kom jag i alla fall Legend of Zelda Of of Time och det fick jag på julafton. Så att jag kommer att hitta tillbringande en julafton i ja, Kokiri-rum. Ja, nej faktiskt i vardagsrummet. I Kokiri Forest sprang jag runt och letade sköldar och gräs. Slog som en skitstor spindel in i ett asstort träd. Det var asgrymt. Det var... Var, det, var det då du började eller? Med den spindeln? Förlåt. Var det då det börjar med Whiskyn och alla din. Uh, vänta, 99 kanske jag var 11. <laughs> ja, det stämmer. <stannar. laughs> Damn spider. Nej, nej den var inte, inte läskig. Jag tror inte jag, jag fattade att det var en spindel förrän typ, så här, tio år senare när jag spelade igen. Jag bara, shit, det där hade jag skitläskigt inte jag hade på det. Jag bara. <laughs> Men det. Det var bra grafik med var... andra ord. Håkan har spindelfobi, kan vi säga. Uh, det har väl alla. Uh, det... Det, var, det, var väldigt, det var helt enkelt väldigt mysigt. För att, för att det spelet börjar väldigt lågmält. Man får... Man spelar som Link, man är lite tio år gammal, man får sin fe, som man, så, så, så man inte har fått den, man har varit lite outsider i byn Så man, man får sin lilla fe, springer runt i byn, alla har det mysigt och sen så går allt åt helvete såklart då Men ja, det, så det var ett kul med jag gillar det Det kunde gått mer åt helvete än vad det gör i det spelet ja, ja. Sådär. Men, men nej, det går ändå ganska åt helvete Jag tänker att hela världen tas över och ja, och... Ja precis, jag tar ja. tillbaka det <laughs> <laughs> Är det någon annan som har fått någon julklapp som verkligen har ettsat sig fast i minnet från barndomen? Ja, ah, det är tomma ögon här. Ja, ah. ah, nej, inte, För några år sedan så fick jag SingStar. Fick Playstation 2 så här, 700 år efter alla andra med SingStar. Så stod jag och min kusin och sjöng det hela kvällen. Det var, det var roligt. Var så här, finally moment, helt enkelt. Ja, precis. Jag hade inte haft en konsol sedan Sega Mega Drive. Jag bara, wow, vad är, det för, vad är det här för nymodigheter, herregud. Var det bara julsången i sjöng hela, hela natten? Nej, jag hade inga julsånger, tror jag. Det var den här basic-skivan man liksom köper, så att... Och tycker ni, ska vi, det här, detta är ju en julspecial vilket gör att eh, vi har så, en ursäkt för att säga att det här avsnittet ska vara en och en halv timme för att alla som sitter ensamma hemma och dricker whisky på julafton <laughs> ska kunna ha någonting extra att lyssna på. Ehm, ja. <laughs> jag tycker det låter jättebra. Ni. Jag så, tycker jag, det är när vi vill så här två timmar. Sedan, <laughs> <jättemycket>. <laughs> så ska vi göra så helt enkelt att vi, att vi spelar in det här lite längre, vi brukar ha en timme, ska vi satsa på att vi, vi låter det gå över, gå över lite för det känns som att vi har mycket att tömma ut här i julen. Ja, absolut. Ja, men då kör vi vidare då. Ja, då fanns det ingenting att prata om. <skratt> <skratt> det här var för den här veckan. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Okej, okay, men en julklapp som är effortcaster idag kanske. Det jag tror för ett par år sedan så fick jag eh, Talisman Fourth Edition då, som jag har varit väldigt, väldigt glad över. Det är brädspel, rollspel... Eh, Nej men liknande, um, som är väldigt bra. Jag menar, har du någon av er spelat det? Hoppas jag har det. hört ja, mycket om det. Jag har sett en bild på i veckan. Ja, ja, precis. Min kursare det det. Sofie, som lyssnar på den här podcasten, oh! hon, hon, spelar, hon spelar Talisman och skickade en bild till mig. att Så här ser det ut när vi spelar rollspel. hon spelade dvärg, vilket ju alltid är coolt. Mm. Det såg rätt roligt det är ut. Bra. Nej men jag, jag, jag hade Second Edition tror jag när jag växte upp. Bröderna behöll det när de tittade vidare och sånt. Och det är ett riktigt, riktigt bra spel, blir minst fyra timmar sitter man, men egentligen kan man ju spela snabbare man, och ibland sitter man typ åtta plus timmar också. Det finns tre olika ringar, eller, så man börjar yttre och sen så ska man levela upp för att kunna ta sig in och sen när man hamnar i mitten så är det typ så härskar kronan och så ska man döda av resterande på spelplanen ungefär så här med en speciell spel som finns och lite sådär. Men det är riktigt bra och man spelar de klassiska typ, så här karaktärerna. Typ, Vergen, prästen det var, det var jag sagt, och, och panik. krigare och typ ghoul och allt möjligt, sådana grejer och baden och lite sånt där, sorceress, som jag säger. Någon. I alla fall, det är såhär klassiskt och väldigt nostalgiskt för min del, så jag var väldigt glad när jag fick en egen version av det. Och sen så finns det lite tusen expansions, jag tror att en av bröderna har det, typ alla, men det är inte som att man orkar spela mer för att spelplanen blir lite större och större. Men, blir det fler ringar, är det det som är expansions? Ja, eller att de bygger ut vidare så att det blir ah. liksom... Är, är det så att vi borde spela det här någon gång låter det sån, ja, om det är så kul men jag försöker ihåg hur många man kan max vara jag vet inte om det är typ sex eller sju men jag tror sex personer kanske ja men det räcker gott och väl ja. eller hur? inte för alla det är alla, vi men som är här i rummet det värsta sånt kan man inte sa, ja. samarbeta eller någonting och sånt där men, <laughs> att man, spelar. men man, <laughs> mm. har, man har wisdom och strength och liknande och vilken är den lättaste och svåraste klassen man kan vara ja det här är väldigt smaksak, det är lite vad man, jag gillar, um... oj vad heter han? Munken tror jag, han har rätt så bra. Men det, det, är, det är det som jag många. har hört, jag har ah. hört en annan kompis berätta jättemycket om Tadisman och han ah, pratade och väldigt track. mycket om... den är rätt så bra också, ah. och så så men det är väl lite vad man, hur man vill spela och, så där. och Sen får man vissa förmåner och typ, vissa, det är väldigt många som gillar att spela tjuven och liknande för att de kan alla pengarna från folk och sådär, så det är lite bra. Nej, man kan falla mot varandra. Ja, man ska dö. man kan döda. Man kan döda. Man kan döda Man kan man kan, man kan, slåss, man kan döda varandra och sånt också. Och man kan bli förvandlad till toad. Då kan man inte göra så mycket. Men om de alltså är prylar så kan, måste man liksom röra sig ännu taget och tagit lite. Mm. Annars slår man ju ett härningslag för att så vidare. Det låter som ett bra spel. Vi, vi får planera in någon omgång. Vi har så mycket vi ska, ska planera in nu. <laughs> vi, vi måste vi även testa Small World någon gång som jag gick och köpte. Small World. Det här mm. Vi har pratat om att någon gång börja lira Ion. Eller Ion. Ion. Ion. Ion. Vi har pratat om att köra Magic Booster Drafts, uh, mm. Magic the Gathering. Alltså det är många grejer nu som, uh, mm. som vi kommer planera in här i framtiden. Ja. Det bästa med Ion är att man kan spela en gårdfarie handlare om man vill. Om man, kan, om man har otum kan man vara en misslyckad gårdfarie handlare det är, det är väldigt kul. Eller så förlorar man händerna eller sådär. Det är... Ja, just det. Man, först väljer man fint att man är äh, dubbelhänt. Alltså man kan använda båda sina händer. Sen så rullar man en nackdel och så har man bara en hand. Dit, ja, så det är att det... man kan använda båda händerna. Det låter mm. lite som Hackmaster ungefär också. Att man slår mm. alla, hela karaktären typ slagen och så mm. slår man en flå. Man kan välja om man vill ha lite grövre eller ja, mindre, liksom. och sen så kan man välja att man blir blind eller förlamad något möjligt. Och sen äh, så kan man möjligt. Beroende på hur allvarligt man tar det så kan man också få en plus på grej liksom, som är bra. Vi, vi har ju pratat en del om eh, lite julklappar som vi har köpt för att ge bort. Men ännu intressantare, eftersom att det är ändå vi som sitter här och pratar om de här sakerna, är kanske har vi önskat oss någonting eh, inom eh, ramarna för vad vi kan tycka är kul alla andra Alltså jag brukar ju alltid önska mig en bil men det kommer ju liksom aldrig hända så det blir inte så yeah, I, I keep going strong när jag var liten det, det din så... pomigt, kan säga. Ja, jag var när, liten... <laughs> när jag var liten så brukade jag önska mig den gula Power Ranger oh, <laughs> men jag fick den, den aldrig vilken är den gula det är uh... asiatiska saker ja <laughs> <laughs> <var blir> hon? <laughs> uh, hon blir Rartiger. en hon jag, jag tror det var därför arbeten. som jag gillade henne för att hon, hon blev en coolaste ja den rosa var är rolig. Nej, Nej, jag kommer ihåg att hon cool, med jag kommer inte ihåg vad det blir. Uh. Power Rangers var ganska stora. Oh. Jag, uh. jag, jag, jag bara rätta Stefan. hon blir inte, hon kan liksom frammanas sin. de har ju sina robotar. Förlåt, förlåt. Ifall vi har Power Rangers fans där till exempel. <laughs> vi vet aldrig om, om Sofie tycker om Power Rangers, har förlåt. <laughs> Alla gillar The Power Rangers. Go, go, Ja, det stämmer. Uh, inte mer Lade de inte ner den serien för att någon var nere sparkad någonstans? Jo, jo. Alltså... de slutade i alla fall sända den på svensk tv. På min... Ja just det, för att den, den på min skola så var det riktigt att det var Vårat Berg, som någon hade sparkat ner någonstans. Jag vet inte varför vi trodde på det. <laughs> det känns som att man borde känna ifall de blev dödad på en skola, När man går inte så jättemånga. Det var ju en som blev dödad på en skola där, ja, vi, på, på en skola där, där jag gick. <laughs> Och man märkte det. Förlåt dig att skrätta. Ja. <laughs> Det är så att ni skulle nog ha märkt om någon Power yeah. Rainer kickar ihjäl yeah. någon på skolan. Det, det märks. Skolan. Det, det händer rätt sällan, kan man jag säga, ju, i Jag på skolan. tal om superbra serier, tänkte börja titta på den här My Little Pony Friendship is Magic. <laughs> Mest för att det verkar bli en någon så här kultgrej, plus att Sandra har, har... Ja, precis. hipster Sandra, grej. jag, jag Du har introducerat mig oh, för browser-ponies. Det. det är ju de så här. De har bland annat Dr. Hooves, vilket så här, det är en liten ja. sak som man kan det är en liten knapp som man kan lägga till i sin webbläsare och sen så varje gång man tycker att sidan som man är inne på är lite tråkig eller deppig eller pluggig så klickar man på knappen så får man en liten animerad My Little Pony pony eller åtta det beror på hur många bara Så man när, har när du sitter och surfar så bara nej this site needs more ponies. Exakt. Ja. <laughs> Jag har en sån som vanlar jag har en sån som förvandlar fönstret till en, till en sån old school shooter. Man, man, ah. får, det är det rymt, man skjuter sönder allting på alla liksom ikoner och grejer på, på sidan. Den har jag också. Jag funderar lite grann om man kan kombinera de två. man kan, kan man skjuta ponnis. Man, man släpper ut en ponny som springer över sidan. Så länge och sen... ponisen, ja, men det borde gå. Jag har ah. också en, har också en uh, lite Game of Thrones inspirerad. där uh, Det finns en karaktär där, som, som heter Hodor som är stor och efterbliven. Att om man trycker på den så blir alla ord blir bara Hodor, Hodor, Hodor, så all text på hemsidan blir bara Hodor, Hodor, Hodor. Är det kul länge? <laughs> jag ska inte säga hur länge. <laughs> det, är ju, det är bara så jag kan hänga med er på Facebook till exempel. Det är, så. Det är därför du aldrig riktigt svarar på vad vi skriver. Du bara, ja, ja, ja. Bra. Jag bara likar. allt ni gör. <laughs> det är bra, kom igen, häng in där. Jul. Är det någon annan som önskar önskat sig någonting? Bilen. Um, jag tänkte köpa en julklapp till mig själv, en ny laptop, var tanken i alla fall. Det är väl lite lite nördigt kanske, jag vet inte. Och sen så annars så det är jag har ingen riktigt nörd presenter eller vad ska säga. När vi ju till sig själv det är helt ja. okej. Okay. Eller hur? Jag det och kan jag bygger inte göra det men nu har jag skämma bort mig själv. Men eh, annars så eh, är det massa typ så här kostymdamer-serier jag vill ha och sånt så att, <laughs> Det är så här Coolt. Som exempelvis vad då? Oj, eh, Cranford till exempel och Return to Cranford som är uppföljningsserien serien och lite sånt där Jag har svårt att ens motkommentera det här <laughs> och Foresight Saga och lite sån här grejer Jag vet fortfarande lite. inte vad vi pratar om Det är såna här brittiska när man går runt och så säger så, Sir, my lady Sir, my lady Och sen, Håkan, och sen, har jag... <hör, <konten av mig."> hör Du borde spela in en sån här själv, Håkan. Du kan ju göra det på Youtube <hör> det är lätt. Lätt, lätt. Jag måste skapa en bild. Det är lite mysigt. Ja, så precis. Och sen ser du typ så här 1000 böcker som vanligt, men det är väl så standard på min mm. önskelista. Ehm, ja. Jag har ingen önskelista för jag kommer inte det, få någonting av min mamma så det är ingen idé. <laughs> du är jag tog in sidan. Nej, det med jag. Jag vet inte. Jag det är, får får ja, det, är, har, ja. det är som där. jag får grejer annars. Ja precis. Det är som att man får veta liksom vilken budget ens föräldrar kör med. Då blir det så, ah, okej okay, 200 spänn, vad kan jag önska mig? En påse bullar. En bil. En bil. <laughs> ja men det, alltså, det är ju bra att försöka. Avbetalning. Jag. <laughs> ja, det roliga är att jag har faktiskt en önskelista i år men jag har glömt att mejla. Det... <laughs> man behöver inte mejla tomten. Nej jag vet, det tyckte också det borde kan läsa linken. den bara Men om tomten hade varit en myndighet så måste han svara på breven Tomtebo där finns Han är en myndighet I Sverige är jag En myndighetsperson i alla fall Någon bör inte hålla med Ni tittar ja, ni på Håkan ja, Jag sökte medhåll <här> Men i team effort får man aldrig medhåll När man som mest behöver det Det är för att visa alla socialt inkompetenta, så vi sitter bara och sterar ut i rymden. <laughs> Alla är så socialt kompetenta, så alltså, ja, nej okej det där var taskiga. Alltså. <laughs> har du önskat dig något annat? Eh, jag har bara önskat mig någonting i Neopets som ja. <laughs> som jag har spelat i flera år. Kan ni inte bring... berätta hur mycket pengar du har i Neopets? Eh, och vad Neopets är. ja. Om Fantastisk. vi börjar med pengarna så har jag ungefär 6 miljoner Neopoints. Um, Neopets är en hemsida som är gjord för barn egentligen. Uh, där man får um, adoptera eller skapa ett djur ungefär som Tamagotchis. Uh, som man sedan ska ta hand om. Fast man behöver inte ta hand om sitt djur så speciellt mycket. Uh, de flesta är mer inriktade på att uh, samla ihop pengar. Det vill säga neopoints då, vilket man gör oftast genom att spela olika små spel som kan vara ungefär, det är oftast rip-offs på till exempel Snake eller pac och sånt. Varje jul i Neopets så har de en adventskalender där man varje dag får gå in och öppna en lucka och får lite små saker som man kan spara eller leka med sina neopets med. <laughs> eller sälja flera år senare för dyra pengar. Dyra de här 6 miljoner neopointen, ja. motsvarar om att du skulle kunna köpa en, en lägenhet i Stockholms innestad? Um, kanske faktiskt, Motsvarade eller inte eller, riktigt. riktigt, nej. Om det är de extrem alltså, fan som bor i stan. Ja. Nej men jag tänker liksom, det som, det som är mest återvärt i neopets det är oftast att köpa paintbrushes som är värda flera miljoner. Som man då målar sina djur med så att de ser väldigt, eh, ja, de, de slutar vara tråkiga och typ blå och röda. Och istället så blir de typ mutant eller Halloween. Eller alla ringbåg i Sverige. Ja, faktiskt. Fick, fick inte du en manodepressiv neopett förut? Jo, jag... Ja, ähm. så gillar, gillar inte han att reta andra? Jo, ähm, man, man får en liten personlighet till sitt pet också. Det kan vara friendly eller det kan vara likes bullying others, vilket ett av mina petsar. Bra barnspel. Mycket bra barnspel. Inte helt okej. Och, <laughs> <laughs> ähm, och sen så kan man experimentera på sina små djur <laughs> <laughs> äh, i... Ett äh, hemligt labb med en galen äh, labb, äh, ja, en galen forskare. Du strobbar dina neopets. Äh, vad säger du? Du strobbar dina neopets. Ja. Strobbar. jag vet inte vad det betyder med sig. Ja, vikarna är lampa. Ja, ja. <laughs> ehm, och då, då, blir de, då kan de bli en annan färg eller de kan bli svagare eller starkare det låter jätteroligt ja, det är inte helt okej okay för barnen men, alltså, men, jul, jag, men, jag, men det är okej okay för mig liksom. <laughs> jag, jag är fortfarande ute efter frågan hur mycket är de här 6 miljoner neopoints värda på ebay exempelvis kan man köpa neopoints. med en pengar nej det kan man faktiskt ja. inte det, jag tror att det är ett av de få mm. spelen som har fake valuta där det inte verkar gå att köpa inte som alla de här facebook-spelen men kolla nej, på eller, kolla seriöst på ebay det räknas någon som köper NeoPoints ja. någon där i, människa där ute ja eller man borde i alla fall kunna sälja sitt account eller ja. någonting sånt där. Men eh, jag har inte hört om det än. Hur länge har du kört Sandra? För jag kommer ihåg jag spelade Neopets på mellanstadiet tror jag. Ja, eh, när jag började spela eh, för kanske fyra år sedan eller eh, någonting. När eh, jag gick en jättetråkig kurs i ekonomijournalistik ja. med en kompis. Så hade vi ett grupparbete. Men hon introducerade mig till Neopets. Så att då så. Jag tror att vi började med det grupparbetet. I vecka sju av åtta möjliga veckor. Eller någonting sånt där. Hur många timmar tror du du har lagt ner på Neopets sam sammanlagt? Åh uh, oh gud. <laughs> Hur många timmar lägger du ner i veckan fortfarande? Uh, nu, nu, så lägger jag inte, nu så lägger jag ner kanske typ. En kvart om dagen under december månad när adventskalendern är öppen. Men förut, om man, om man har en väldigt tråkig kurs eller så, så kan man ju sitta med bronzen öppen hela tiden under typ fem timmar om dagen. Vad tycker dina små ponys du tar fram om din neopet? Kan de interagera? <laughs> Det har jag aldrig testat faktiskt. <laughs> Du har aldrig lite uttåkad när du spelar Neopets. Nej, men hur som helst, för att återgå till julönskningarna då, så kan man lämna in en önskning till den Neopets team, vilket väl är typ tomten eller staten, <laughs> jag vet inte riktigt. Någon myndighetsperson. Någon myndighetsperson där man kan be om att den... De ska göra en sneopets till en sån special sällsynt färg som annars kanske kostar en miljard neopoints. Att kan man, kan man tröjda neopets? Ja, det kan man. Hur många kan man ha? Man kan ha fyra. Ja, jag tyckte det var väldigt fint. För jag kommer ihåg när jag spelade så gick man ju till adoptionshuset och så satte stackars pets där. Och de liksom gråter när de sitter där och man tycker så synd om dem. Då berättar Sandra att hon brukar adoptera dem och så målar hon dem med någon cool färg och sitter dit om en så att de blir adopterade av andra och det tycker jag var väldigt möjligt. Ja. Jag blev så här, åh ja Sandra, äh. ja. Fast det är svårt att se Sandra som djurvän och sen går du och experimentera på dem som hon inte gillar. Nej men jag, det, är ju, det, är, det är ju så jag får dem målade för att de ska hitta en nya bättre ägare än mig. Det är liksom the means. The end justifies the means. Mm. Ja. Exakt. det här påminner mig att jag måste gå in och öppna julklappar i World of Warcraft sen... det finns ju, ju minipetser på och är um, har redan har dem så mycket, viktigt, dem, då, vi så mycket då, viktigt för oss ja. det, vad ska vi göra det, man måste göra alla de här grejerna på core där jag och Håkan hänger så har de ju alltid som en julkalender där man ska rösta på årets i olika kategorier. Mm. Alltså Det brukar jag också Brukar gå in och göra chokan. Jag har inte gjort det på år nu tyvärr. Alltså. Ah, nej, jag brukar alltid gå in och försöka göra det på alla kategorier. Det beror på att jag ofta inte köper så många spel per år. Så jag kan liksom inte vara med och rösta och, få, och ge rätt lätt bild. Nej, nej, men det kan ju ingen göra typ om, det är, om det är 20, jag vet inte hur många kategorier det är. Men låt oss säga att är, mm. även om det är 10 kategorier så alltså är det fem spel inom varje. Ingen människa har ju tid att spela liksom, 50 stycken. Eh, liksom, eh, sådana liksom, stora TV-spel på ett år. Det går ju inte om man har ett jobb eller skola eller något. Om man inte jobbar med att recensera spel. Ja men precis. Och det kan. gör, gör vi det. Nej. Det är uh, ingen nej. här som gör det. Vi nej. kan. Nej. Det. Jag tror inte ja. att det jobbar ja. med det. Men eh. <laughs> <laughs> om vi har tur så blir vi kontaktade av någon person som har sett våran podcast och så får vi testa spel. Men, ja. Ja jag vill inte vänta om man vill göra det så. I, har mitt användarnamn så man kan ringa mig. Uh, på Gamecore har vi också varje eller de hade förut, man fick, man fick rösta på årets tomte i, i redaktionen det var nästan så du och jag lärde känna varandra det var inte förrut vi lärde känna varandra för att, eh, okay, så varje del av redaktionen då. Gamecore är en helt spetsig idé Gamekor.se tidigare non Nintendo on net för er, som, ja det var där vi började hänga när vi var Exakt. yngre då så då på Nintendo on.net på non.net eller non.net så hade de varje, varje december hade de att man fick rösta på i, i re, re, re, redaktionen då de som eh, ja, håller i hemsidan. En av dem skulle bli årets jultomte de, och de höll i lite kampanjer och så. Och så jag vet inte vem av oss det var som, som, som då startade liksom att vi ska... För det var alltid en kille som var Chesert-redaktören, eh, Dogma, eh, Alexander Sederholm, som då är typ såhär eldsjälen som, som driver det här. Välkänt, välförtjänt får man säga att han alltid vann det. Ja, fast... Vi, vi ville inte den en ja, men det var väl mer att, att vi ville göra någonting ja, vi vill göra med åkt. Lite typiskt det så där. Så, så vi började backa han som liksom äger hemsidan eller ägde hemsidan då han som, han som programmerade Murat. Precis. Och vi, vi skapade någonting som vi kallar för Tarumorden och det som alltså nu baklänges. Och så började vi göra propaganda mot då den rödluggade demonen som var, som var han som alltid vann för han hade rött hår. Mm -hmm. vi, vi, alltså, vi gjorde ju så att, så att det faktiskt var ett rejs fram till första platsen. Ja, det skapades till och med någon sorts kemotpool ja. till våran för att vi körde propaganda på den där hemsidan under hela julen. Vi, vi, till med, vi lyckades till och med få tag på gamla så här, stammismedlemmar som inte hängde där längre. Lyckades vi få tag på och återkomma för att ansluta sig till tarumorden. Ni vet ju hur det är liksom, när, en, när en gammal presence kommer tillbaka och bara vi backar den här. Det oh, wow, det. jag kommer ihåg dina gamla trådar. Ja, precis. Är dina dina illägg jag minns fortfarande att vi fick tillbaka Lillen, Lillen. Ja, gammal legend visste du att du kände honom riktigt? nej, var det så, var det så vi hittade honom? Jaja, alltså, vi... jag har alltid undrat hur vi hittade honom vi gick samma klass han är vad ja, man får veta grejer nu ja, det känns inte lika häftigt då längre men... så var, det, var det där er vänskap? Liksom? Alltså, vi träffade ju på den här hemsidan då du var servantens, mm. du var, du var jag var Lor Håkan ja Precis, och det var så vi... tänker var det den här, det här reset det här när ni arbetade tillsammans, var det, var det ja, så? det var då vi lärde känna varandra lite bättre. Och sen så har vi ja. träffats på Gamecore, eller bara Gamecore-träffar då. Vad, vad kallas de? Uh, Gamecore on Tour. Gamecore on Tour, där de var eh, i Sverige då. det var ju någon gång du också kom, du hade någon, jag vet inte om det var slippen eller någonting, på G. Ja, det var, det var någonting här. <laughs> men, du... men jag var här i alla fall, uh -huh. så var jag på Stockholm träffen, och då träffades vi också. Precis. Ah, Gamecore, ja. Men det är vackert, Ja, det är fortfarande en bra hemsida alltså. Det, det kommer hända något stort där. Gå in där. Riktigt bra hemsida. Det är många eldsjälar på den. Ja, det är ju, lite, lite mindre än de flesta andra spelsidor. Så det, ja, det, det är en speciell hemsida. Väldigt bra. Mm. Och väldigt väldigt skönt community. Väldigt litet ändå. Men, alltså, väldigt skönt. Jag var ju träffade dem i somras då. Hängde med dem. Trevliga människor. Ja, men det är verkligen trevliga människor. Det spelträffarna, De har spelträffat som sagt väldigt mycket i Malmö, men även Göteborg och Stockholm då är det big move Ja, vi kan nog inte att försöka uttala det Nu har vi pratat en del om Veckans tema julen här, så jag tycker vi tar en paus och Sen kör vi veckans topp 5-lista För vi måste faktiskt gå lägga oss någon gång också Det är vardag och klockan börjar bli ganska mycket så... Jag måste till Skyrim Ja, och Håkan måste hem till Skyrim innan det blir för sent Nu vet ju hur mörkt det blir i Skyrim på nätterna Inte kul att spela då så Nu tar vi bara en andra paus Ja, vi kan lika gärna köra på direkt för att eh, vi försökte ta en paus, men det blev ingen paus. Vi fortsatte bara prata. Sandra hoppade direkt tillbaka till Neopets när det blev en paus. Det tog typ en sekund. Så Sandra, berätta nu vad det var som du satt och höll inne. Eh, jo, det är så att eh, i Neopets, en av de färgerna som man kan måla sitt djur eh, heter Christmas. Eh, och då blir det en stella djur då. Om vi säger att man har eh, det finns ett djur som ser ut som en tiger, Cougra. Eh, vanligtvis så kanske den bara är grön men nu blir den typ vit och får en liten tomteluva och någon typ grön halsduk eller någonting. Väldigt ljuligt och mysigt och så vidare. Så om ni inte redan var sålda på att börja spela Neopets så är det kört nu. Vi lägger in en länk <laughs> Vi kan faktiskt lägga in en länk till Neopets. Neopets ja. Men det är dags nu för veckans topplista, mm. jag försökte ju febrilt få någon annan än mig att skriva den den här veckan men det är än en gång jag som står för veckans topp 5 temat, julmedia. Alltså topp fem julmedia, lik förra veckan så är det ganska generellt för att jag ska kunna lägga in i princip vad jag vill. Lite flummigt också, kan du, kan du förklara vad du menar? Nej. Okej. Okay. Kom... <laughs> ni, ni kommer också märka att allt på listan passar inte riktigt in i mitt breda generella tema heller. Det är lite Så... nixlista. Mm. punkt. Vi får se om det blir... Det är nog inte bara min. Jag tror det kommer passa ganska många, säkert vissa av er också, utan tvekan, många av lyssnarna. Vi börjar med nummer... Sofie! Jag <laughs> älskar dig, Sofie! Man får sig ut till sin enda lyssnare. <laughs> I alla fall, nummer fem är Let It Snow i Counter-Strike. Det är radion på en bana. Alltså det här var stort när Counter-Strike var stort. Och då, då spelade man ju det hela tiden. Och då fanns det alltså på en bana där det snöade. Jag kommer inte ihåg om det kan heta ett Winterland eller något sånt. Nej, nej, nej! Office! Nej. Det var inte min... Ah, Okej. Okay. Jag tror inte det. Men... Det finns ju en snöbana... Det kanske hette en office då. Men i alla fall så fanns det i alla fall ett hus där som man kunde springa in i. The Office. Håkan säger att det heter Daphis <laughs> Googla Håkan, googla ja, du, du kan faktiskt ta och googla det medan jag berättar här I alla fall, man, man springer runt i CS Och ni vet vad det handlar om det är, det är ett FPS, man spelar och när man ska skjuta varandra Och då finns alltså i ett av husen en radio som man kan trycka på då Som spelar Let it snow Vilket är min absoluta favoritjullåt efter att ha spelat mycket CS Och, och man springer alltid runt där liksom, Och det slutar alltid med att man står bara där i huset som man vet att det är någon jävla något as som kommer försöka skjuta sönder radion och då slutar musiken, då slutar man att man sitter och kampa vid radion för att döda alla som kommer för att försöka skjuta sönder radion och så glömmer man av liksom hela spelet i övrigt för att man ska bara skydda den här relativt snow-radion som ger en julstämningen som man så, så väl behöver när man sitter och spela CS och det snöar, det <laughs> är det ingen annan som känner igen sig i det här? Är det bara jag som är gammal CS-spelare? Yeah. Hampus, du måste spela CS Ja, men jag kommer inte tro det här Ja, Han var en av dem som sköt sönder radion antagligen. Nej, jag har satt och kampat för är inte vid radio. Men du minns banan? The Office. The Office. Ja. Jag visste inte så att det fanns en radio på The Office. Ah, nej, för det är inte The Office. Man rinner i kontorsbilder och svinstar radierna, men det är inte Office. Kanske det är The Office. Ah, det var länge sedan man spelade CS. Jafan! då kör ju Battlefield nu. Okej, okay, jag spelar Battlefield. Mm. <laughs> Nummer fyra, ja, det här är ju ingen överraskning, jag läste också en artikel om det idag. Kalanka, det är ju klassiken. Man, kan, man kan inte göra en topp fem julmedia utan att nämna Kalanka. Eller, det kan man väl ändå? Nej, det, det Jo no, man det kan det. Det, ja, men alltså, det, men det är, miljoner, det är ju många miljoner som ser på miljoner. det. Är, det är 50% av Sveriges befolkning. Alltså jag tittar ju på det men det är ju mest för att den. min mor och mormor tycker det är så fantastiskt. Oavsett. Ja, alla går till jobbet varje dag och ändå tycker vissa att det inte är kul. Oavsett, den står på där. Det finns en anledning att jag la den som nummer fyra. Dels att jag inte kom på så många andra grejer. Och, det, och dels att det är ändå en del av den svenska kulturen. Eller hur? Det får man ju ändå säga. Väldigt många ser på det. Alltså nästan halva Sveriges befolkning. Mm. När, när det var varit som allra sämst, när fär, alltså det var minst antal personer som har sett den. Då har 30, 32 procent av Sveriges befolkning sett den. Mm. Och det, det, det är deras sämsta år någonsin. Jag tycker att folk istället kan börja kolla på eh, Kan du vissla Johanna? Ja, herregud. Den är så det gör ju folk säkert. Men ja. att det borde vara lite mer av en förskjutning. Så att den blir mer populär. För att jag kan har jag aldrig se... sett den. Men vad är nu när du, du säger så? Johanna? Eh, det är en gammal svensk film. Ehm... Per Oskarsson. Ja, Per Oskarsson jag är med, är med mm. i den. Det handlar om en uh, liten pojke mm. som uh, vill hitta... Eller han försöker... Ja, ha ah, Precis. Han vill ha en morfar så han skaffar sig en morfar. Han adopterar den typ. Mm. Mm. Det låter jättemysigt. Ja mm. men det är jättebra för han går liksom till närmsta vad kallas det, ålderdomshem och bara nej men du verkar ju trevlig. Ja men först, först är det väldigt kul att om när, när de går runt liksom, och bara nej det där är inte din morfar det är fel, det, där är, oh, det här har vi honom. Och, typ, så här, han måste göra alla grejer som, som, hans, som hans kompis morfar gör. Typ, rakar sig och grejer. Det är <laughs> Men heter den här tecknade socialist se eh, eller socialist. Bertils Ja ah, precis. Carl Bertils jul ah. någonting åt det hållet. Carl Bertil Jonssons ah. Ah. Ja. Den är väldigt bra. Den är så himla mysig att se. Har ni sett den? Nej. Ah. Ja, då. Den går ju varje jul jag var också. Den är liten tror jag. Inte mm. ah. Jag kommer ihåg mitt, mitt bästa minne av den serien är att jag eh, en julavslutning hade vi karader på svenska och då fick jag Carl Bertil Jonsson som liksom karad. Svårt. Tack så jävla mycket där, kan jag bara säga det till. Jag svär att folk har typ så här jultomten, cirkel och gran, och så får jag säga Carl Bertil Jonsson. Alltså, är, är julen egentligen en socialistisk högtid? Om man tänker på Carl Bertil Jonsson och den filmen som vi såg idag, och även den här ja, filmen som handlar om Scrooge. Ja, men till viss del så handlar det ju om att man ska det, det handlar <gård> lite om att man ska liksom ge, att man, att man, att man, ska, ge, man, ska, man ska dela och... med sig, man ska ge, man ska tänka på andra. Men samtidigt som man, man ser på Kalanka, under 70-talet så var det ju ganska mycket snack om att man skulle lägga ner Kalanka. Just för att det drevs liksom av Walt Disney, kapitalismens högborg. Men samtidigt så gjorde de ju Robin Hood. Så det är lite... Ja, Aha. det är sant. Det är sant. Och den finns ju med där. Ja, precis. Mm. En är. styckad, hemsk version. Ja, men verkligen. Ja. Det, allt, allt det hemska är borta. Alltså, scenerna är i fel ordning. Nej, nej, Robin Hood på julafton det är hemskt. Ja, det är inte den bästa faktiskt av, av delarna. Jag förstår det. Men inte. Okay. E efter, e efter, efter viss motstånd mm. så, så har jag nämnt min nummer fyra. Men jag, jag står ändå fast vid det. Nummer tre. Och detta är egentligen mer ett tema men jag har valt ut uh, någonting som ändå passar in för att kunna generalisera utöver alla. Och det är Fia med knuff. Va? Va? Äh? Detta var den som inte passar så bra in under, under temat julmedia. Jo, för att det är ett sällskapsfilm. Precis, men jag vet inte om man kan kalla det ett medie riktigt. Men på jo, sätt och vis så, så det. kanske det passar in. Ja. Och det jag menar det är helt enkelt... Vilken historia berättar man? Eller vad det, man. Och och jag, det jag menar Det jag menar med Fia med knuff det är just de här spelen som som är familjespel som alla kan vara med på. Och som är enkla. Kan man inte bara vara fyra personer? på? Jo men alla klarar av att spela 4 med ja, alla, alla har ungefär samma villkor. Mm. Och det är lite det som är, det är också väldigt bra på julen. man kan se Precis. att Nintendo Wii, ah. Nintendo Wii exempelvis har gjort succé. På många jular vet jag hos folk. Just som att ja, den här kontrollen kan farmor använda likväl som han som spelat CS hela sitt liv. Det, det vet jag att jag iPads. förlorar alltid i bobbling över hela min familj typ. Det typ är därför jag sålde mitt Wii. <laughs> <laughs> men just det här med sällskapsspel som, som funkar för alla. Mm. Det, det är faktiskt väldigt mysigt på julen och det är därför det är nummer tre. Och för mig så symboliseras det lite av Fiamikruf. Ja alltså Monopol har alltid varit en del av julen men det är kanske inte så socialistiskt av sig denna. Fast han som gjorde Monopol gjorde det ju faktiskt för att liksom, man, man skulle se hur hemskt det var med, med kapitalism. Men den, den poängen försvann. Den försvann någonstans. Ni vet ju man spelar, man blir väldigt arg på, på alla. <laughs> ja, det är liksom som att säga att Battlefield skulle vara på något sätt visa hur hemskt det är att kriga. Mm, ungefär så. <laughs> ja, det funkar inte. De har ju försökt med det i Call of Duty just den här, den här om, omstridda scenen Ni vet när, när man ska skjuta en när man, när man massa Island och ska, grejer och, no, Russian. no Russian, ja. Det, det var ju en stor debatt om det men jag tycker det har pratat sönder så om så mycket så det kan vi hoppa här. Men, nummer två, jag märkte att jag fick mer positiv respons nu på nummer fyra äh, nummer två, tre än vad jag fick på uh, nummer fyra. Men nummer två är i alla fall ensam hemma filmerna. <laughs> Ah. här har vi Ett, ettan och tvåan. Mm. Sen, sen resten kan man droppa. Mm. Ja, ja men det är väl det Man kallar kalkin Ja, jo men självklart mm. det är det det man ändå får räkna. Mm. Jag kallar att eh, ni vet när man är och går och så halkar man lite grann och så står man och så här, dansar på snön och så stannar man. Det kallar jag göra the marv. <laughs> ja, men det är ju det. Det har verkligen hängt kvar. De filmerna man kommer ju fortfarande ihåg den, men om man, man, man inte har sett dem väldigt länge så, så kommer man ändå alltid ihåg massa olika scener. Mm, mm. Är det någon här Exakt. som inte har en tydlig bild av hur den här stora leksaksaffären han är inne i när han är själv har massa pengar? Kommer ni ihåg den scenen? Wow. Mm. Nej. Ja, mm. när han bor på hotell sen. Mm. Och, uh, mm. Mm. Uh, uh, uh, uh, Hugh det är, Hugh Hugh är med och försöker döda honom i... nej, nej, nej, jag tänker på hundra enda matiner. Helt annat. Mm. tänkt på hur groteskt eh, de här eller, ja, männen blir skadade mm. När de försöker ja, ah, <laughs> Det är ju äckligt, vissa delar Ja det är ganska brutalt det, och... <laughs> det är lite i ansiktet Snubbekliv i fan på en spik mm. ja, Man tänkte inte på det på samma sätt När man var liten Men nu när man ser det när man är lite äldre Man, bara, ah. man var liten bara ha, ha, ha. <laughs> Det är ja. det också som man förstår exakt så här hur illa det hade gått För honom om de hade liksom fått Få tag på honom Precis <laughs> Exakt <laughs> Den, blir, den är mer spännande nu, nu som vuxen. Ja, för spring Macalli, spring! Man inser själv, man bara, om jag det får tag på honom! Fast man kan inte tänka att det är bättre att de får tag på honom än att han ska börja knarka och bli som han är i verkligheten. Det hade varit oh. ett bättre öde. Ja, jag menar det. Oh, det var som typ att aj, aj, aj. döda min barndom jag, när jag såg bilden på honom för första gången. Ja, Har oh, han ett när oh. nu, då? Ja men han är, han är helt sönder. Ja, Nej, jag, jag, jag, jag tror att han ställer upp sig Ja. Men han ser ju likadan ut, det är ju ganska roligt. Alla hans systrkoner ser likadan ut. Ja, han det är lite det här. Som så här. hela mm. så. Är ut, Nummer ett på listan. Är det någon som vågar sig på och gissa? Nej. Någon som känner mig? Uh, är, är det ett nytt tillägg för i år? <laughs> Nej. Det är inget nytt okay. Så det är inte Winter Sports. Det är inte, inte Winter Sports. <laughs> uh, uh, media, han måste spela Dreamcast. Jag, vet, jag har ingen aning. Det hade kunnat vara ett Dreamcast, men det är inte det. Nummer ett är James Pond till Sega Mega Drive. Vänta, du måste Nej. påminna James mig. Pond. Jag tror jag vet vilket det är. Detta är spelet där man är någon sorts liten figur ni vet, som, som kan förlänga sig och bli hur lång som helst. Är han typ beige? Vilka färger han? han? är någon beige, liten ah. liknande figur men som går på, på bakbenen. Och det här utspelat sig lite också i, under julen. Man, kan vara, man kommer till olika godisland, det snö överallt, man ska gå in i någon slott. Och sista bossen är jultomten. Ska mm. man döda jultomten? Eller ska man vinna över honom? Jag vet inte hur många, det var inte många gånger jag kom till jultomten. Men, men jag satt alltid och spelade det här spelet i alla fall. Jag är väldigt besviken att ingen annan delar det här minnet med mig. Sorry. var det ingen som har spelat James Pond överhuvudtaget? Nej, jag, Sandra och Stefan är sitter mest här och ser som frågetecken jag vet inte, Håkan verkar det ha lite halvkoll Vad är det för konsol? Jag tror det har kommit någonting till Super Nintendo jag är inte dum i huvudet, men jag, det har kommit till Sega Mega Drive i alla fall mm. ett par olika versioner det är ett riktigt bra Sega Mega Drive-spel för övrigt Ja, men du får väl ta med dig hit någon gång när vi har Sega Mega Drive Ja, <laughs> ah, men nu när jag om ni påminner mig när jag är hemma hos mina föräldrar mm. så har jag kvar det här spelet någonstans Lyssnar på podcast, nej vänta, är du hemma i Nej, det är inte juldagarna <laughs> uh, jo, jo, jo, jag är hemma i, eller inte i Stockholm nej. Jag är hemma i Göteborg och kan hämta spelet Nästa vecka Ja uh, ah, okay åker Så, nä, så nä, inför nästa podcast så kanske vi kan uh, spela in lite mer intryck när vi har spelat jämfört ponna allihopa tillsammans <laughs> Hade ni, vad hade ni tagit på första plats? För, det, för min första, första plats här missade ju målet totalt. Ja, uh, oh, och när det kommer till media är det film, tänker jag då lite mer. Uh, ni alltså, uh, så, som ni märker så var det är ganska jag... öppet. Uh, men know. då är det väl lite typ filmen vi såg idag, It's a Wonderful Life. Och sen typ Nightmare Before Christmas som jag nämnde tidigare av Tim Burton, lerfigur. Den, Tim. Den, den var Chastity. med i tankarna. Mm. Uh, men annars så vet jag faktiskt inte riktigt. Nej, som sagt, det är för mig är det Hogfather. Det är liksom den, min tradition de ja. senaste åren. Även gå till The English Shop och köpa Iron Brew. Så det är bra <laughs> grejer. Vad är det? Det är en orange läsk som smakar bubblegum ungefär. från Skottland. Den är, mm. den är gjord egentligen för att drickas till whisky, men det, oh, ja, det. Den är, det är en god läsk. Mm. Mm. Det blir ett göback-tema hos mig Det blir alla dina som lyssnar jag på Stockholm i natten med det bra låt Göback-jul, mm. typiskt Juljul. j, -j, -j. j, -j -jul -jul. Jul. <laughs> Sandra då? <laughs> um, förutom Neopets Så för att uh, <laughs> återknyta Till Manic Street Preachers Så brukar jag Den enda jullåten som jag Klarar av oh, att, ja. att lyssna på uh, Är Last Christmas men um, även The Ghost of Christmas. Ja, um, dels så har de gjort en cover på Last Christmas. Vilken låter exakt som Wham's egentligen. Fast den finns i en akustisk version. Då. Uh, sen har de gjort en egen julåt, The Ghost of Christmas. Som, det är lite dansband över den hela. Det är saxofoner och grejer. Men de sjunger väl om man får tv-spel och grejer. Det, det, den är... Den är skärmig. Ja. Det är någonting vi får testa, testa på helt enkelt. Ja. Manic Street Preachers. Ja, den är väldigt omanic manic Street Preachers. Men den är, den är väldigt skärmig. Ghost of Christmas. Mm. Är min låt mm. också det, den som jag gillar med dem? Är den också icke -dom? eller Den är... är lite mer deras så här sida lite senare åren. Så här, om, du, om du skulle jämföra med deras grejer från tidigare 90-talet. så Vilken ja. låt är det vi pratar om? Uh, your love alone is ja. not enough. Mm. Okay. Med Nina Persson. Nina Persson. Vilket cardigans. var en Men vi får nog ta av oss våran cardigan nu. För det har faktiskt gått över en och en halv timme här. Så vi plockar av oss tröjorna och tackar för oss. Hej då! Hej då! God jul! Tack så mycket för att ni har lyssnat på The EffortCast. Gå gärna in på vår hemsida Effortcast.wordpress.com och lämna lite feedback på avsnittet.